semmi nem szó De ez még innen szólt. Ez volt az, hogy az? Ó, ez egy új új gomb, ami beletagadva. Jó, tennap még ez a gomb nem élt. The power to the people is petty Smith. the the As people have the power, and it. A nap meg fogom jegyezni, hogy mikor fut be az első telefon, és azt, mint egy ilyen jelölési pontot fogom használni. 0620-381-61-96 Három műsor után azt a sokkot már túléltem, hogy van-e bárki is, aki követ, mert a számok rendkívül meggyőzőek, hát ahhoz képest, hogy milyen félelmek éltek bennem, de az, hogy a műsort hányan követik, és az, hogy közük hányan vannak olyanok, akik a figyelmüket megosztják velem, és betelefonálnak, ez természetesen mindig más és más volt, és Azért az, hogy az ember úgy beszéljen, itt még ugye reflektorok is vannak, vagy nem reflektorok, de lámpák. Tehát az ember itt vagyunk egy páran, én ennyi emberrel TV tévéműsorokban voltam talán, de ott ugye a diszletek miatt nem láttam őket. A szemüket nem látom, tehát az, hogy érdeklődés van a műsor iránt, azt abból tudom levonni, hogyha betelefonálnak. Aztán 7 óra után az ember egyébként is belekezde, de 7 óra után általában aztán önök is megtiszteltek, vagy nem megtiszteltek, hanem egyszerűen csak telefonáltak. És ezt a sok beszédnek sok az aja, a szöveget azért nyomom, hiszen minden nap nem fog kiukadni a radiátor, és ebből adódóan nem lesz szükség felolvasni egy Boris Vian novellát. Arról nem beszélve, hogy ugye most átmenetileg vendégek sincsenek, mint ahogy korábban volt zenész vendég. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Boldog új évet! Boldog új évet! Azt szeretném kérdezni, hogy lehetséges-e, ma nehezen találtam meg, de végülis a Facebookon keresztül találtam meg. És azt szeretném kérdezni, hogy nem lehet a 168 óra online területén, valahol magát érezni. De szerintem ott van? Na, onnan, onnan, onnan ne, nem. Mi? Na Facebookon teszem meg a 168 órát, és onnan sikerült magát megtalálni. Hát ugye rámegy magára a 168 órára, akkor ott ezt megtalálja reggel, én onnan állapítottam meg, hogy egyáltalán... Akkor ez még korán néztem. Nem, ez egyfolytában ott van. Ha rámegy a 168 órára, akkor van szó valami babaváró kölcsöre, ami sajnos engem már nem érint, egy bankrévén, tehát az van írva, hogy 168 órás és alatta az van, hogy Kejfej Jancsi nézze élőben, hallgassa. Most rá, klikkelek, ezt kell mondani, és itt beszélek én. Kicsit fura is. És hogy van, János? Hogy hogy vagyok? Vegyesen. Tegnap nagyon sok, nagyon sok érzelmi ráhatásért. Nagyon sok. De ezek nem pozitívak voltak. Ezek egyik pozitívabb volt, mint a másik, és... Na, ez jó. Igen, csak engem ma már nem tesz annyira agresszívé az érzelem, mint régebben, de, de így is nagyon non-konform módon érzem magam akkor, hogyha ezek az érzelmek vannak. tehát Mondok önnek egy példát. Igen. A lányom arra készül, hogy életében először összeköltözzön a barátjával, és wow, ezt, a olyan... Lépés. Igen, de ezt olyan módon osztja meg velem, Velem, aki az apja ugyan, de hát olyan hosszú ideig nem voltunk jóban, és amikor jobban voltunk, se éreztem, hogy én ennyire számítok az ő életében, nekem meg ugye sikerült azt mondanom egyszer, hogy legalább annyira szeretem, mint a munkám, amire ő úgy azt mondta, hogy köszönöm szépen. Szóval ha. és tettel az a ragyogás, amire egyébként nincs jobb kifejezés, mert tegnap ragyogott. Tehát úgy ragyogott, ahogy egy gyémánt ragyoghat, illetőleg hát én attól tartok, hogy jobban ragyogott, mint egy gyémánt, az engem teljesen levett a lábamról. Most hány éves Én arra emlékszem még, amikor óvodás volt. Ő 98-os. 98-os. a fiatalkan. És milyen a pasi? A pasi, az nagyon rendben van. Nagy nagyon rendben no, van, mert hát az az igazság, hogy a lányom olyan cipőket hord, amiket én soha nem vennék meg neki de ő ilyen cipőket hord, és amikor néha elmegyünk cipőt venni, mert úgy gondolom, hogy már az előző cipő az hát ha nem is lerohat róla, hanem már nincs abban az állapotban mondjuk a téli viszonyokat tekintve, hogy abban lehessen közlekedni, akkor ha megkérdezi tőlem, hogy nekem tetszik-e az a cipő, amit vesz, akkor az esetek zömbében azt szoktam neki mondani, hogy nem tök mindegy. ha hát, neked tetszik, akkor tetszik, akkor vegyük meg. És ugyanezt gondolom a paliáról, hát végül is ő fog vele élni, vagy ő nem fog vele élni. Az, hogy nekem tetszik-e vagy sem, Figyeljen, én letől eltöltöttem 18 évet úgy az anyámmal, hogy ez így egyött a világán mindenről volt véleménye az anyámnak, arról is, amiről kellett, arról is, amiről nem, arról is, amiről meg kellett volna, hogy a véleményét velem, arról is, ami nem, és nem az a baj, hogy megosztotta, hanem ez egy tízes skálán inkább tízesre, mint ötösre hatott rám, és én az anyám szoknyája alól a szó átvitt értelmében évtizedekkel később másztam ki, amit ő soha nem értett meg, mert ő úgy gondolta, hogy az egész életemet a szoknyája tölthetem. Ő mindenbe hm. beleszólt. Ő neki ráadásul senki nem tetszett. É, e -hát, és nem azt nem kell, nem hogy mondjam, mondjam, hogy én nekem annyit sikerült elérnem, hogy én így nem viselkedem, tehát nem követem az ő példáját. De hát nem véletlenül hm. jártam Sziáterhez. Tehát azért ennek a hatása alól egyedül is kijöttem volna, de akkor 120 éves kellene, hogy legyek, hogy ebből már ilyen mértében elhagyjam a szoknyáját Hát maga nagyon jó fél, apa. Ezt meg kell adni. Ezt, És sajlál, ezt, éka, ezt, ezt egyedül, boldogságot ezt neki. Egy, egyedül a lányom mondhatja. De azt áruljál nekem, ezt nem tudom, de lehet, hogy kéne tudnom, öngyermekileg hogy van megáldva? Én nekem sajnos nincsen. Önnek nincs gyereke. Akkor nem, nem kérdezem nem. azt meg, hogy van-e a környezetében, mert az, az nem... Van, nem... van, van. A hugom két fia kváli sajátomként tekintek rájuk. Tehát én még se sajátom. És hogy ez hihetetlenül hatott rám. Um... Volt egy másik történet. Ez szintén nagyon mélyen hatott rám. Ne kérdezze meg, hogy miért, mert nem tudok rá okot adni. Fogtam magam, és felhívtam Bácska Jánost. Fölvett, kérdeztem, hogy mi a helyzet, minden átmenet nélkül. Talán utoljára tavaly beszéltünk valamikor nyáron, tehát több mint fél év kellett, hogy elteljen. Én nem hívtam, ő nem hívott mondott egy nagyon szomorú magánéleti eseményt, ezt most nem fogom elmondani, mert nem hiszem, hogy azért mondta volna el. Én nem is azt színt, úgy elszígyeltem magam, hogy mégis az ember, hogy mi a helyzet, hát ez mégse egy megfelelő ajtónyitás azt megelőzően, hogy az ember egy ilyen hírrel szembesül, és valamit kérdeztem, vagy mondtam neki, amire ő azt mondta, hogy ő egyébként sem gondolta, hogy ezt, ezt vagy bármi más meg kéne osztania velem, mert hogy kettőnk között megszűnt az a viszony, ami feljogosítana engem, vagy őt arra, hogy vagy kedvet szülne ahhoz, hogy a másikkal beszél, és kérdeztem, hogy mi történt, és mondta, hogy én egy nyári a pályámban László Imrével együtt őt is eltanácsoltam a politikai pályától. Ez közvetlenül a magánéleti esemény után mondta, én ugye gőzerővel, hát ami ilyenkor szokott lenni, gondolkodtam azon, hogy ez mi lehetett, mert volt egy téli, fantasztikus sétánk a Vekerlén, ahol ő idegenvezetőként járt el, volt egy, egy négyes találkozó az Ugi-val, a el vele is velem, de az szintén valamikor télen volt, tehát gyakorlatilag egy éve. É, és ez a nyár ez engem semmire se emlékeztetett. Ez nagy valószínűséggel László írjainek azon farokságaival lehetett összefüggésben, amikor ugye a Mandélát összetéveztette a Mána Mengelével, meg amikor a. Hit... a lakom, ez nem kell, hogy az ön életé látszod. Jó? Tehát, ha nem lehet kimutatni <gül> nem, a pokol. Nehéz elviselni. Elhiszem, de még egyszer mondom, ahogy a kerület határokat se érzékeljük, úgy nem érzékeljük általában az, hogy ki a ez igaz. polgármester. És arra emlékszem, hogy egész véletlenül az előtt egyszer felhívtam telefonon látva azt a nyüglődést, amit érzékeltem a Ferencvárosi Önkormányzatban való tevékenysége kapcsán, amiről ugye rendszeresen tudósított az ellenzéki sajtó, uh -huh. és amben ő úgy éreztem, hogy egy olyan szerepbe tolta magát, ami neki nem kedvező, ráadásul ő döntötte el. Vannak olyan emberek, akik ott maradnak abban a közegben, ahol korábban főnökök voltak, van, aki ezt jól bírja, van, aki ezt rosszul bírja. Én azt érzékeltem, hogy Bácska János nem bírja jól azt az önkormányzati tagságot, amely egyébként korábban is megvolt, de polgármester is volt mellette. És közvetlenül ezután a beszélgetés után, ebben egyébként ezt el is mondtam neki, szóba került, hogy neki hányfajta lehetősége lett volna az elhelyezkedésre, amivel végül is élt. Nem őrdez dolga, inkább nem élt, és másnap volt az a történet, amikor az a rettenetes karikatúrát kirakta vagy kiragasztotta az önkormányzati képviselőtestületi ülésen Baranyi Krisztináról, amelynek én nem néztem utána, hogy ez mikor volt, lehet, hogy valaki felhív és elmondja, fogalmam nincs, hogy ez mikor volt, és ez nyáron volt-e vagy sem, de azt mondom, hogy ez a két esemény. Hát legalább fél éve emlékszem, igen és akkor tényleg azt éreztem, hogy, hogy, hogy valami olyasmi történik, ami imárom ami méltatlan is, és miután én ugye iszonyatos erővel igyekeztem ezeket a dolgokat távol tartani magamtól, az egyébkénti megnyilvánulásaimban, a szó talán jó értelmében vett lojalitásom okán, és akkor áttört a gát, és akkor valószínűleg a László Imrével kapcsolatban volt egy történés, és ezt a két dolgot összevontam, és nem volt szégyelni valóm, egyrészt nem hívok fel mindenkit előtte, hogy mit fogok mondani, mert hogy nem is tudom, hogy kivel fogok beszélni, és mit fogok mondani, ráadásul itt kivételesen el is mondtam neki 24 órával korábban, még a képviselőtestület ülés előtt, ez a nyári műsor előtt mennyire volt, nem tudom, de ez ilyen hatást gyakorolt rá, és hát én mondtam neki, hogy ha ez így van, akkor szerintem nekünk nincs miről beszélnünk, mondtam egy mondatot, amit olyankor szoktak mondani, hogyha valakinek olyan magánéleti eseménye van, mint ami neki volt, Uh, ugye hallottam, hogy valamit ő még mond, de gondoltam, hogyha nagyon akar velem beszélni, akkor legfeljebb visszahív, és elköszöntem tőle nagy valószínűséggel örökre, ha csak vissza nem hív. És egy percen belül csöngött a telefonom, és meg is voltam boldogulva. Jaj, de jó, mégis a bácskai azt gondolja, hogy van nekünk miről beszélnünk, és akkor telefonált a lányom ebben az összeköltözéses hírrel, ami nyilvánvaló egy lakásbérlettel volt összefüggésben. Tehát nem a bácskai hívott vissza, hanem a lányom, ami egyébként bizonyos szempontból akár Isten szabad is lehetett. Ez a kettő így együtt, ez a hideg és meleg, amiben az egyik nagyon meleg volt, és a másik nem volt nagyon hideg, de azért elég hűvös volt. Azért, ha egy porcelánt érte volna, az eltört volna. Én That's átengedtem magamat az örömömnek, de azért most, hogy ön kérdezte, hogy mi minden történt, vagy, vagy hogy mi a, milyen hangulatom van, hát ez a tegnapomat azért az egyik az reflektorfény volt, meg, meg napfelkelte, a másik az nem töltött el örömmel. A legnagyobb bajom az volt vele, hogy nem tudok. Tehát én azt gondolom, hogy mindent megtettem, amit Bácska Jánosért megtehettem és azt éltem meg, hogy avval a 9. kerületi együttműködéssel pontosan az történt, aminek történnie kellett, összekülönböztem Baranyi Krisztinával, és aztán összekülönböztem a polgármesterrel, mert olyan érzelmek voltak jelen, amely érzelmek utólag egy ilyen változás után ezt, ezt kellett, hogy eredményezzék, és az embernek nincs más dolga, mint hogy kultúráltan viselkedjen. Ezt azért is mondom, mert E, tegnap ugye szóba került az ATV-től való eljövetelem valamint az, hogy ki mindenki szerepelt azóta a civil a pályán címűsorban. És ahhoz, Én nem ki... nézem azóta sem. De ez nem egy elvárás, de, de azt láttam, hogy az emberek, voltak olyan emberek, akik, eh, akik úgy reagáltak, ahogy a saját életükben biztos, hogy nem reagáltak volna, de velem szemben olyan mércét állítanak, ami egészen más, mint magukkal szemben. És amit egyébként ebből a műsorban... Én mindig megtestesítek, és várom, hogy mások is jelen legyenek ebben, az nem más, mint az érzelem. Tehát én ugye reggel hallgattam a pálinkást a klubrádióban, aztán leviszem a hangsúlyt, és ugye azt mondta, hogy megjöttek az újságok. Hát én próbálok egy műsort csinálni 20 évestől 70 évesig. Az én lányom, aki 22 éves, 22? Huszon... 22, 23. igen, hát 23 lesz. A Krisztának a lánya, aki 19 lesz, nem vásárolnak újságokat. Tehát az, hogy a pálinkás reggel lapszemlét tart, ha nem dolgozna a klubrádióban, a pálinkás se olvasna újságokat. A Kriszta a népszavánál dolgozik, de én a népszavában az online verzióval találkozom, és legutóbb is 168 órát akkor vettem, amikor a hátlapján voltam, miközben a 168 óra online természetesen olvastam, de magát, az újságot, hát ugyanúgy elsétáltam mellette, mint nagy valószínűséggel, meg annyi más újság mellett. És az emberben ugye az van benne, hogy... hogy, hogy egy ilyen reggeli műsorban mi mindenről beszéljen, ami egyébként más is érdekel, mert hogy az újság, az egy bizonyos korosztálynak a, a, a dolga. És az, hogy a Trámpal mi a helyzet, hát az az embereket egy bizonyos mértékig érdekli a Facebook használat. Na, az például lehet, hogy érdekli, az tegnap ki is váltott érdeklődést, de hogy az ember a Trámpról beszéljen meg az Orbán Viktorról, aki nem ülnek az ember családi asztalánál, abban van valami félelmetes. Maga hogy van. Én remekül, nekem is új állásom van, most már egy hónapja, több mint egy hónapja, úgyhogy minden csoda jó. De mondja, hogy mi csak. Ezt fejezzük be, mert itt látom, látom, hogy a kommentekben már mondják, hogy sokat beszéltem. Én beszéltem. <gül> de könnyű, de miről olvassa a kommenteket? Csak itt, itt a YouTube-on megy a top chat. Igen, itt azt írják. Látja, ez azért érdekes. Mert miközben tegnap a Facebook kapcsán arról volt szó, hogy az milyen negatívumok, lényegtel ez a, a Kapitoliummal volt kapcsolatos. Hmm. Azok az emberek, akik a mi kettünk megjegyzés, nem tudom, nem olvastam most ezeket éppen, és nem is hiszem, hogy most nekem dolgom lenne ezeket olvasni, de, de a jellegüket tekintve valami hasonlót csinálnak, mint ami Amerikában zajlott, csak egészen más dologgal kapcsolatban. Tehát nem akarom összehasonlítani, két dolgból adódóan se az egyiket olvastam, másokat, most nem, meg a két esemény nem hasonlítanám össze. De a Facebooknak ez a mérhetetlen negatív jellege, mint a holban, amiben megsértik az epét, erről elképzelésem sincs. Ha azt mondták volna, hogy ez a zsigazsúzsan milyen jól fel felhívta a fialát, de az egyetlen nem hagyja szóvá. szóhoz jutni, azt értem, de válaszoljon a de <hih> Szarjuk le már a kommentelőket, de Na jó, hát szóval az alatt emlékszik, hogy én közigazgatásban voltam 100 000 évig. Elnézést. Igazsági minisztérium, meg kisebbségi hivatal, aztán utoljára hat a utoljára 6 évig a minisztériumban. És uh, úgy kezdtem besoklani, úgy eddig, eddig, eddig voltam, és akkor felvírtam valakit, és az azt mondta, hogy úgy kell neki, mint egy darab kenyér. De miatt két a héten belül volt. Em, emiatt Konkrétan emiatt, hogy nem kellene neki, és mondtam, hogy annyi, ő mondta, hogy annyira kellek, mint egy darab kenyér, és gyakorlatilag két-két lett ledonyolodott a nagyfőnökkel az interjú, majd másnap reggelben mentem a pénzimészgényumban, és megértem a felmondásomat. És december 7, -7 óta új helyen vagyok. De szakszerületi tömörülés, tehát teljesen más terület. Kijöttem a közigazgatásból, sok életben nem akarok visszamenni oda. A az hasonló, ugyanúgy Európai Uniós pályázatokkal fog foglalkozni, csak most nem kíró szempontjából, nem pályázatok kírás szempontjából, hanem kedvezményezeti oldalról. Kisebb társaság, sokkal jobb, vagy társaság, és sokkal több. És mi terá arra, hogy telefonáljon én magának tűnik telefonáltam. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Ennek az embernek. Ja, hogy az embernek? Hú, hát, hát ez azért hosszú, hosszú ideig nem telefonált, azért... Konkrétan, konkrétan, konkrétan SMS-módosítás történt, ami konkrétan állandzitkárságot érintette, és olyan közvetlen vezetveletesemek érintő változás történt, és ennek megfelelő személyi átlakulások, amiktől től enghén is hány ingerem lett. Nagyon csúnya történetek voltak, de ezt inkább nem mondanám el. És akkor azt mondtam, hogy nem most van elegem, semmi kifutás lehetőségem nincsen, a nyugdíj még messze van, sajnos. És, és ez, ez nekem nem éri meg, sem anyagilag, sem semmilyen szempontból. És akkor azt mondtam, hogy elővette a céges mobilomat, tehát nem a barátaimat hiszem, mert tudtam, hogy azok ilyen-olyan -olyan szempontból nem tudnának segíteni hanem a céges mobilomat alatt fel, tehát szakmai kapcsolatot kerestem, és, és így, így futottam bele ebbe a fiúval, és azt mondta, hogy kellett nekik. Um, mennyi ideig volt az előző helyem? Különösenképpen nagyon sok mindent tanultam. Nem, nagyon azt nagyon kérdeztem, hogy mennyi minden... minden... ideig volt az előző helyem? Ja, mennyi ideig? Hat évig? milyen volt eljönni? Milyen volt összepakolni? Ugye az amerikai Csúnyan. filmek azok nagyon, nagyon látványosak, mert ott az ember vesz valami ládát, El, és ládába padoboz, pakol, egy Igen, de nekem az a Spirit FM-ből nem volt mit elhoznom. Igen? Én is elhoztam a növényeimet, oda rendeltem a keresztélyemet a kocsiával és akkor elhoztam egy papírdobozba. Marasztalták-e? Mondtak-e bármit akkor, amikor azt mondta, hogy eljön? Kérdezték-e az, hogy mi az, ami nem stimmelt, amin esetleg meg... változtatni lehetne, és mégis Martos maradna? Nem feltétlenül tudni, hogy hova megyek. Ah. Hát én annyira, annyira fixem, hogy. Jö, de ez a hova megy, ezt, ugye, ez ugye ez? Pontosan nem. az, mintha valaki, valaki megcsal valakit, és nem az foglalkoztatja, hogy ez miért történt, hanem azt kérdezi ő, hanem, hogy ki, ki le... az illető? Mintha nem lenne uh -huh. több, mint hogy a Spartakussal csalják meg az embert, vagy a kis Józsival. Nem, nem akartak tartóztatni. Látták rajtam, hogy ez nagyon szűk felhatázás. Meg hát olyan, olyan szintre küldtem el a felmondásomat, ahol, ami már nem vicces. Hát konkrétan nem viccának írtam meg a felmondásomat. Nem kellett volna hamarabb nem, telefonálni? Nem, nem, nem, nem kellett volna hamarabb telefonálnia? De. De, de, de. Mennyivel hamarabb? Én, én az igazság, hogy úgy belepunyattam ebbe a helyzetbe. Egy nagyon kellemes légkör volt, nagyon jó közvetlen kollégákkal ö, nem kellett ö, napi 9 órában, mert ugye most már a közigazgatásban 8-tól 5-ig tart a munkaidő, tehát nem kellett napi 9 órában megszakadni, de, de mondjuk, ö, mondjuk nagyon sok dolog történt az utolsó időben, és, és, és azt mondtam, hogy, hogy, ö, hogy most igazány vége, tehát ez volt szeptember közepén, és akkor készhagyik felmentési idő, és akkor december 7-től vagyok az új helyen. Azt árulja ugye az egy kulcsmondata volt a pszichiáteremnek, aki azt mondta, hogy ő érzelmileg elcsábíthatatlan, ne is próbálkozzak vele. Ugye Én a kapcsolatrendszeremben pont azokkal próbálok érzelmileg közel kerülni, vagy valamiféle viszonyrendszert találni, akikkel egyáltalán nem kéne, miközben a lányommal és a barátnőmmel pedig képes vagyok olyan távolságot tartani éppen az érzelmek gazdagsága miatt, amit pont fordítva kéne tennem. Ezt is gyakorlom, mire meghalok, talán már egészen bele fogok jönni, de azt kérdezem öntől, hogy azok a kapcsolatai és azok az ismeretségei beleértve vagy valakivel egy szobában volt, vagy az ön melletti szobában dolgozott, szóval mindazokkal, akikkel hat évig együtt dolgozott, és azok szintén ott voltak hat évig, vagy éveken át, mit feltételez, milyen viszonya lesz? Hát az elmúlt időszakban mióta végleg leszámoltam azon, zomember 30-án volt, Azóta úgy azért egy-egy meszenző a telefonhívás, valami most hogy ugye karácsony új év, az volt, de szerintem szép nagyon Tehát egy is olyan őrületesen olyan, olyan nagy barátság, hogy, hogy ez, ez tartós legyen. Igen, hát nekem ebből a szempontból az a közegi ára fejemben, amelyet elhagytam, hogy az vajon milyen mutatott irántam, illetve, hogy én milyen érdeklődést szoktam mutatni ilyenkor mások iránt. Boldog új évet kívánok! Magának is, és ödlök, hogy beszélgetjük. Egy ja, most, egyált most egyáltalán megy dolgozni. Nem, homofizban vagyok. A... vagyok eh, holnap megyek be az Irodában. De nem a ismeri már a szobáját? Persze. És jó szobája van? Nagyon kellemes. Meg az egész környék nem kellemes. 0620 381-6196 milyen megjegyzések lehettek? Itt volt tegnap a beszélgetés a Facebookról, annak a jogi szabályozásáról beszélgettünk, de alapvetően a Facebook a közösségi média hatalmáról beszélgettünk, vagy beszélgettem három emberrel, Csepeli Györgyel, Ugi Attillával és Szent Ivány Istvánnal. Önökkel nem beszélgettem, de az, amit most Zsiga Zsuzsa elmondott, arról, amit önök most éppen cselekszenek, az nem arra val, mint hogyha tegnap megértették volna a műsor üzenetét, miközben azt se tudom, hogy volt-e a műsornak üzenete, de talán volt. A zene azonban természetesen nem véletlen szól. 0623816196, mi vagyuk volt az előző beszélgetésről? De nem muszáj kritikát mondani, elő lehet jönni bármi újjal, vagy azzal, amit információtartalmát tekintve felcsippentettek az előző 36 percből. 0620 380 Leszólni valamit milyen könnyű. Jó reggelt kívánok, Dóri vagyok, azért telefonálok, mert meg kell osztam ezt az önhívt önnel, hogy az éleszanyám ezt kell te hogy majd találjam meg, mert nagyon uh, nehezen sikerült, de itt van, és nagyon van, Inkább így ma reggel, úgyhogy szép napot önnek mára is, meg a többi napra is, és minden jövő. Viszont kívánom. Viszont <tos> Hát, amíg a következő telefon befut, addig elmesélem önöknek, a másik egészen, hát ez hátborzongató élmény volt, nekem van egy... Hát azt kéne mondani, hogy hallgatom, de ez egy nem biztos, hogy egy megfelelő kifejezés az illető, ennél sokkal több fókuszról van szó, aki az unoka testvére egy palinak, aki nekem osztálytársam volt. Elgyé a monogramja, és LG valamikor nagyon közel állt hozzám, a Radnótiban volt osztálytársam, negyedik a koromban, mint tudják, én harmadikban hagytam el az apácait. És elgyével együtt voltunk katonák, és hosszú ideig nagyon-nagyon szoros kapcsolatunk volt. Az apám halála után, vagy az édesanyám halála után, tehát amikor rám szakadt a családi örökség, akkor írta be ismét nagybetűkkel a nevét a könyvembe, amikor odaadtam neki a bélyeggyűjteményét apámnak, és abból egy darabot visszaadott nekem, amiről azt mondta, hogy ezt nem szeretné megtartani, ez olyan érték, amit ő nem fogadhat el. Kínai bélyeg volt emlékem szerint, és ő november közepén megbetegedett, és koronavírusos lett. Erről a fókusz számolt be. A fókusz egy nagyon érdekes képződmény, de már a tekintetben, hogy önök mit tapasztalnak és ahhoz képest, hogy milyen, de most itt lélekelemzésre nem fog foglalkozni. Egyszerűen száz, tegnap hosszú hetek, hónapok után, amely betegség esetén azért nem kevés, hármasban voltunk, az éterben a fókusz elgyi, meg én, és meghallgathattam a történetét egészen odáig, ahol most van, és ahol rehabilitálódik önmagában az, hogy egy osztálytársamnak rehabilitációra van szüksége, az forzasztó az mindjárt saját maga jut az eszébe, vagy legalábbis nekem vagyok annyira önző, de azért a figyelmem alapvetően elgyi nyilvánult meg, és nagyon hálás voltam a fókusznak, hogy ezt megtette, és amikor letettem a telefont, mint annyi másszor, Felhívtam a varádnőmet, mert ezeknek az eseményeknek a feldolgozásában gyakran sokat segít, hogyha ezeket az élményeket az ember megoszthatja valakivel. Ez szintén nagyon nagy hatást gyakorolt rám, és köszönetet mondtam az Istennek a maga módján, hogy egyé határidősen lejött az intenzív osztály ágyáról, és most már rehabilitálják, mert egy bizonyos idő után, ha valaki ott marad az intenzív osztályon, akkor azt mondják, hogy könnyebb az út fölfelé mint visszintesem. De hát milyen érdekes, a koronavírus járványról se beszéltünk még jóformán egy mondatot se azóta, hogy ezen az új helyen vagyok. report alanyjal beszélgettem, volt Duda Ernő, de önök még nem mondtak semmit sem. 0620 381 6196 kívánok, én csak annyit szerintem az oszatodnak, hogy ismét lehet találni, és nekem ez egy ilyen elég kellemes, kicsit tenksúis, nyugis állapot, amit ott látok a képernyőn, és hogyha beszélsz a fókussal, mondd meg szíves neki, hogy sok szeretettel üdvözlöm, mert én is egy suliba jártam vele. Azt áruld el nekem, hogy milyen volt visszatérni egy olyan vidékről, ahol te voltál. Hát, beváltotta-e ő... a hozzáfűzött reményeket? Ugye te egy olyan pacák vagy, aki nagyon sokat utazik, de ugye most ez egy másik világ, pandémia idején, hosszú itt után, vagy legalábbis ahhoz képest, amit egyébként elszoktál tölteni, fogtad magad, és másod magadra elmentél a világ végére, ahol jobb idő van. Voltak-e remények, hozzáfűzött remények, és ha igen, akkor azokat beváltotta-e az a hely, ahol voltál. A... a képek igen. lenyűgözőek voltak főleg az utolsó következő nekem, nekem azt már töképpen megszoktam hogy, hogy szépet látok de az, hogy olyan különbség bír lenni emberek és emberek között az itthoniak között de már ahogy leszálltunk a, a gépről és a kintiek között az egyébként karib térség olyan kedvesek és őszintén kedvesek és segítőkészek és, és, és, és ez teljesen mintha teljesen mások élnének, más emberek élnének. holott lehet, hogy szegényebbek, mint, mint mi vagyunk. Ez borzasztóan bejött, szörnyen drága a hely, és némely tekintetben kicsit trott, lehet, hogy ezért is találkoztunk Luxus Vigivel, de borzasztó volt hazajönni, és szörnyű és szembesülni a szürkességgel, de nem csak időjárásban, hanem emberekkel, meg... meg, meg hozzáállásban. Egyébként követtem teljesen a, a politikát, csak téged nem tudtalak. Azt áruld el nekem, hogy mennyiben érzékelted azt, amikor elmentél a repülőtérre, Ferihegyre és onnét, nekem ez a Liszt nem jött még be, hogy koronavírus járvány van a világban. Hát mivel, hogy Ö, egyébként a szeret nekem sem sőt, sőt a a sem nem ezt mondják, még senki nem ezt mondja. Ö, hát, hát nagyon kénytelen volt bejönnie, mert hogy végig a 12 órás repülő úton, meg a repterem, meg mindenhol magabak kellett lenni, ö, nem csak a csak a akkor, amikor amikor volt tettünk, de egyébként ö, egyébként a kintartózkodásom alatt egyáltalán nem ott nincs. Szóval, ott, hát mivel, az, mivel hogy ide erre a cigetre, ez egy ciget, úgy engedik be az embereket, hogy 72 órás koronatest, ami azért leredukálja a betegek számát, Én tízes tételben vannak a, a, a fertőzöttek, és hát nem jöhet be hajó, szóval nem jön be igazán külföldre a hajó, megszűnt úgy nagyjából a kapcsolat a környező cigetekkel is, és mindenki le van tettelve, QR kóddal jelzik, Sőt, a kontaktkutatás náluk nagyon jól működik, mert eh, ha bemegy az ember egy étterembe, akkor rögtön megkérdezik, hogy hol lakik, hogy mi a telefonja, mi az e-mail címe. Szóval, eh, és szerintem nem hazudnak olyan számokkal, mint amikkel itt, itt hazudnak, véleményem szerint ezekkel az alacsony. Eh, ilyen száz alatt van, meg ezer meg, meg, alatt van. Meg, meg Ugye, mindig számon kérik, hogy a másik oldal levő az mit mond, vagy mit mond, nem mond. Én nem tudom, hogy hazudnak-e, vagy sem. Azt tudom, hogy nincs abban az értelemben tájékoztatás, ahogy egyébként egy kíváncsi gyereket a szüleinek fel kell világosítaniuk. A az realitás nincs. sincs én. a Realitásuk az sincs ezeknek a számoknak. Köszönöm, hogy hívtál. Szia, szívem. Én meg köszönöm a műsort. Hello. Szia. Egy Karibvilágot idéző telefonhoz egy Norvég előadó. sem értem, hogy miért nézek olyan műsorokat a televízióban, mint amilyeneket időnként nézek, és valójában mindig addig nézem őket, amíg meg nem telek, és akkor hirtelen kapcsolok, mert nem is értem, hogy miért nézem őket, aztán tudom is, hogy ha ott ragadok, akkor fél óra múlva mégis visszatérek. Ezekben a műsorokban ugye három ilyen csatorna van, mert ugye a magyar televízióban nem nagyon ütköztetnek véleményeket, ugye ez a Hírtévé, a Pesti TV, tegnap volt egy ilyen műsor, meg az ATV frankon olyan érzése van az embernek, mert hogy egyébként értelmileg ehhez nem lehet viszonyolni, csak érzésileg, mint a párhuzamos valóságok lennének. Vagy nincsenek párhuzamos valóságok, de van egy osztott képmező, és két valóság van, és rám bízzák, hogy melyiket hiszem el. Abszurdum. Én mindig abban reménykedem, hogy akiről azt hiszem, hogy hazudik, az egyszer felébred, és elmegy vagy egy pszichológushoz, vagy egy pszichiáterhez, vagy tőle függetlenül megigazul, és abba adja azt, amit csinál. Hát ilyen életben még nem találkoztam. De van bennem egy ilyen elvárás. 0620 381 61 96 418 múlat két perccel, Uh mm -hmm. uh. 0620 381 61 96, figyelek abban mire. képen azt kérdezi, hogy milyen zene egy Én az ötös át is láttam a hatosra, én nem erre emlékeztem. Valaki megmondja, hogy milyen zene szól? Jó, hát ennyit nem várok. Ez a dimenzió és az avec plaisir nem tegnap volt. Tényleg, Tóth Tamással, mi van? Én valamikor a Totóval, nem is voltam jó viszonyban, de valamilyen viszonyunk volt. Mi van a Totóval? Valaki tudja? Dés László, Szacski Robert, Tóth Tamás és Szente Gábor ez a dimenzió. Szívesen. Köszönöm szépen. Köszönöm. Messze. Mindig azt tanultam, hogy az ember beleünti a padba. A bétót annak idén az embert eltiltotta, hogy bármilyen folyadék legyen a pultom. Én azt soha nem fogom eltelejteni. Valamilyen okból én egy asztalnál ültem a Sziget cukrászdában, ha ez még megvan önöknek. A Hajdú Péterrel és hoztak neki egy kólát és valami ösztönös mozdulattal arréptoltam a telefonját majd a következő pillanatban kiöntötte a kóláját pedig nem is voltunk stúdióban Tudom, hogy nem az a címe Hajdú Péter műsorának itt ezen a, nem tudom, ilyen televízió, live TV talán, hogy izé... összezárva Hajdú Péter, ez a egy címe, nem tudom. Hogy próbálok rájönni ennek a műsornak a lényegére, de nem sikerül. Már amikor a Friderikus csinálta, már akkor se értettem, de hogy ha, ha én már összeköltöznék valakivel egy napra, vagy nem tudom, hogy ez hogyan megy, hogy én nem ezekkel az emberekkel költöznék össze, az tuti. De ha azt kérdeznék tudom, hogy miért nem velük költöznék össze, akkor nem tudok válaszolni, és érdeklődésem nincs irántuk. A Hajdú Péternek most csak ugye szembe van ez a pénzügyi története, ez nem arról hogy győz meg engem, hogy. De ez már egy másik történet. No jó. 0620, 361, 381, 6196. most mutatok valamit, kedves P.K., ő írt nekem sms -t. Én valami más zenére emlékeztem az Avec kapcsán, belét hogy lehetséges, hogy nem ezekre a konkrét trackekre. De most mutatok neked egy zenét, ami... Hát ez, ez maga a csoda. fejezetten reggelizene, nem állítanám. Ez Schully Horn és az If You Go Away. summer sky when our love was new and our hearts were high when the day was young and the night was long and the moon stood still for the night song. you a day like no day has been Oh, will be again We'll sail the sun If you go I'll understand Leave me just enough love To fill up my hand If you go away If you go Cause I knew you An empty room full of empty space I'd have been the shadow of your dog if I thought it might have kept me by your side Kicsaba küldött egy SMS-t az eredeti rövző Jacques Brel szám, és akkor egy másik csodát, nézzék, nincs Kejfejancsi zene nélkül. Én ebben is ez meg a másik Reggeliznék. Amikor tenne fönn voltam a lányomnál, és ezeket hallgatta, konkrétan Nina Simont hallgatott, elképzelésem sem volt, hogy hogy talált rá. A lányom zenei ízlése az elmúlt évek folyamán olyan gyökeres kanyarokat, vagy változásokat vett be, bár változásokat nem szokta bevenni, nem tudom mi a megfelelő kifejezése, törni magyart magam se tudom követni. Hol Dehusa John-t hallgat, hol oh, Sikora Robit, hol Billy holiday -t. Olyan, mint egy rendes sertés, olyan, mint az apja, mindenevű. Ez a Don't Smoke in Bed és Nina Simon. Yeah. O ő odaföntről énekel hozzánk, Krista emlékszik még rá a Volt Fesztiválon hallottuk. Fábian, Juli és a Zoha Ez a Like a Child. Voltak nekünk. Let it fly, let it sway, let it grow, let it shine, let it let it snow, let it rain, let it do things in egy élő, 020 80 akarunk tovább, és miért nem? Hát akkor itt van az EFUGY és akkor következzük még egy halott. <Szorítás> Billy Holiday. De nem beszélném le önöket arról, hogy telefonáljanak rövidesen felhívom Tóth Csabát. Aztán fél kilenc után néhány másodperccel bezagatila van még itt sorom. Már amennyiben a soron egy megfelelő kifejezés. Nem akartam elvenni ezekkel a zenékkel a kedvüket a betelefonálástól. <gül> Elhozhattam volna ezt Pet Metanin kívül, mert egy Pet nem hozhattam volna el. David Bowie-val, de David Bowie-val nem hoztam el. 381-61-96. Bármi. Akármi. Négy perccel, hánynyed, nyolc előtt. Amikor otthonról eljöttem, akkor mínusz két fok volt, és hó volt az úton, de derült égnek tűnt, fogalmam sincs a mostani útviszonyokról. Állítok, Pesten nincs hó. 06-20-381-61-96, hagyjam abba a jó zenét, és akkor könnyebb lesz telefonálni? Bár akkor hogyan szólhatnám le a következő zenét, legfeljebb az nem ennyire impresszív. De tudják mit, kevésbé impresszív. as our smashing pumpkins Vagy legyen csönd? Legyen csönd. Hát, hogyha az behív valakit beszélgetni. Engem nem feszély ez a csönd. Van, amikor feszélyez, ez, és van, amikor nem. Jó reggelt! J Jó reggelt kívánok Szia, én, én a teg tegnapi reggeli műsorát há a háromnegyed héttől hallgattam, és Ér után hallottam meg, hogy, hogy mi történt a fürdőszobájában önne. és hát január első én nekem fölébredtem, nagy, nagy hangon, nagy, nagy hangot ére hallottam a fürdőszobába és bementem, és kilukatta a csaptelepem a kárba, azonnal fölhívtam a a szerelőmet, a művezeték szerelőmet, és nagy sem mondtam, hogy hát ünnep van, de, de kérem, hogy, hogy jöjjön ki, mert folyik a, folyik a kárba a víz egyfolytába, és, és kijött hamar, azonnal nem tudtam megjavítani, ha, hanem, ha, hanem csak szombaton javította meg, de közben a, lekapcsoltuk a, a, a, a, a, a, a vizet, lekapcsoltuk. Úgyhogy... Úgyhogy akkor most jobb. 31.80. Ez biztos, hogy nem. Kicsönk? Ez ugye a Lulu, de mégse kérem. Egyáltalán Lulu bármit mond valakinek? A szüleit leszámítva? telefon belefér, aztán fel kell, hogy hívjam Tócsabát. Csabát. 0620 381 6196 Nem kell semmit változtatni a magán NPK, az Isten áldja meg. Amikor elköszöntem Öntől úgy, hogy véget vetettem az Önnel folytatott zenének, akkor egyszerűen csak megvártam a történet végét, nem volt vele semmilyen probléma. Az Isten áldja meg, ne akarjon nekem megfelelni, magának akarjon megfelelni. Minden rendben volt, és őszinten örök, hogy sikerült egy saját vízvezeték szerelővel ezt a csaphivát elhárítani. Bár nekem lenne saját vízvezeték szerelőm, talán most már van, de nem azt jelent, hogy ön bármit is rosszul csinált volna, az Isten áldja meg, hagyja abba ezt az önkínzás saját magával kapcsolatban. Úgy van, reggbén, kedves MPK, ahogy van. Isten mencs, hogy tökéletesítsen magán, mert aztán valami olyasmit talál tökéletesíteni, ami idegen lesz öntől. Szálljon le saját magáról, el saját magát, ne akarjon nekem megfelelni, magának akarjon megfelelni. Ha azt kérdezi, hogy nekem megfelel -e tízes kálán tízes. Salom. Jó reggelt, Fiala János vagyok. Jó reggel, jó reggel. Boldog új évet. Boldog új évet. Van két hírem, egy jó és egy rossz. A jó hír az, hogy én szívből örülök annak, hogy önnel lehet beszélgetni, de az elmúlt percek azt bizonyították, hogy a Kejfej Jancsi maga egyébként tökéletesen elviselni a közélet nélküliséget. Ami nem azt jelenti, hogy abba az irányba akarnék elmenni, csak azt mondom, hogy Egyfolytában itt állok az útelágazásnál, um, um. Végül is a műsor finanszírozásával összefüggő kérdés, és ebben nem biztos, hogy érdemes lenne belemenni, de ugye bizonyos szempontból kényszer is volt az, hogy az elmúlt időben úgy működött, és én is úgy működtem, hogy, hogy együttműködések mentén és nem volt okom panaszra, de az egyben ki is jelölte az utamat, és könnyen lehetséges, hogy ez így is folytatódik. Csak azt akarom önnek mondani, hogy van a Kejfejancsinak egy tökéletesen politikamentes hangja. Amikor zenes szól benne, és nem is telefonálnak, vagy amikor teljesen ártatlan családi történetek vannak, amitől egyébként az emberek zöme magyarországi TV- és rádióállomásokat halva, egy tízes skálán akár tízesre el lehet szokva. Igen, és? Semmi, és csak azt mondom, hogy ez, hogy ez ott van. Tehát amikor én például önnel vagy bárki mással beszélgetve olyan témákat vetek föl, amelyek adott esetben távol állnak a politikától, de a konkrét személyhez közel állnak, akkor néha megszoktak lepődni az emberek, de én önben egy személyes ismerettséget tisztelhetek, vagy ismerhetek föl rész aláhúzandó, és ez az én utamat az elmúlt időben egy tízes skálán tízesre jelölte ki, annak az összes előnyével, hátrányával, hiszen azért ezek a kapcsolatok, hol én okoztam másoknak csalódást, hol mások okoztak nekem csalódást, nem hiszem, hogy követte volna a az elejétől fogva, de tegnap egy teljesen véletlen telefon révén derült ki, hogy Bácskai Jánost elvesztettem, mert egy olyan megjegyzést tettem egy tévéműsorban, amire akkor már megvolt minden alapom, is, amire korábban fölhívtam a figyelmét, de amit ő nem tolerált. Így aztán, amikor tegnap hosszú idő után fogtam magam is, felhívtam őt, mint valami ismerős. Tehát nem Ferencváros volt polgármesterét, hanem Bácskai János, akkor azzal kellett szembesülnöm, hogy akár törölhetném is a telefonkönyvemből, amit nem tettem meg, de őszintén megdöbbentett, amit mondott, különös tekintettel arra, hogy annak voltak előzményei. És a mi kapcsolata is függetlenül attól, hogy ő sose volt polgármester, és talán nem is lesz. A mi kapcsolata is meg annyi személyes élményen alapszik, amelyben különböző megjegyzések hangzanak el pro, kontra Bár az ön való kapcsolatból ez inkább hiányzott, mint a bácskaival való kapcsolata, az egy, nem mit, hogy a bácskai egy ilyen negédes fiú lenne, de ön egy olyan szikár valaki, akivel ilyen megjegyzések viszonylag ritkán hangzottak el, és amelyekről egyszer csak kiderül, hogy. hogy hogyan állhatják útját, hogyan képezhetik gátját egy kapcsolatnak, és aztán az ember elgondolkodik, mert hogy ezeknek a kapcsolatoknak a terhelhetősége, a politikusokkal való viszonyrendszer, az nem pont olyan, mint a civilekkel, és erre nekem nap mint nap rá kell döbbennem, független attól, hogy önben még soha se csalódtam, és Bácskai Jánosban se csalódtam, nem tudom, hogy mi a jó kifejezés. Tehát egy politikusnak szerintem ezeket a kapcsolatban adódó jobban át kell írni, mint, mint egy egyeső szívül. Egyáltalán nincs igaza. Hiszen... Nem, egyáltalán nincs igaza, és most rájöttem arra, hogy mit akartam önnek elmesélni. Na. Képzelj el, és Én. ezt senkinek nem meséltem még el, tehát a rádió nagy nyilvánosság és a tévé nagy nyilvánosság előtt nem, és ha azt kérdezi, hogy énnek mennyire örülök, akkor azt mondom, ugye az internet szavályozása más, és senkit nem akarok megbotránkoztatni, de azt kell mondjam, hogy kurvára. Ugye, nekünk van egy privát kapcsolatunk, ezzel nem fogom untatni a nagy érdemüt. Ez alapvetően az ön és az én tevékenységemmel van összefüggésben, semmi titokzatosság nincsen benne. Vannak benne személyes ismerettségek is, meg kiderült, hogy ön korábban ugye ismerte meg például a rádiókú tulajdonosát, mint én, és akkor időnként még ilyen béke kötőszerepét is próbált betölteni több-kevesebb sikerrel. Tehát a kettünk kapcsolatának azért van egyéb tartománya is. És hát azért ugye a Karácsony gergely való küzdelmet azt már az zuglói együttműködés keretében éltük meg, és hát annak azért az egy rendes palatinusz termékmegjelentés hallanak hullámfürdő volt, magaslatokkal és mélységekkel egyetértünk. Hát, Ö... hát erről szóltott a napi politika, Így voltak nézeteltérések, de... de... De ezeket rendeztük kollégátok, és ezt haladtunk előre, mert célos közös volt ezután is közös. Egeret hát ön, ön általában ilyen mondatokat szokott mondani, de ez valószínűleg az ön létezésének az egyik titka, meg a sikerének a titka, hogy egyébként tud tanként mozogni, de amikor beszélgetünk, akkor ön egy ilyen békés margaréta benyomását kelti. Na egy szó, mint 2000, hosszan elmeséltem önnek, és hát ez ugye, ha valaki értette, akkor az ön volt, hogy számúra milyen fájdalom volt az önkormányzati választások után elveszteni Karácsony Gergelyt, aki a szoros értelmében, mint szürke szamára ködben veszett el, vasárnap még megvolt, és aztán péntekenemkor amikor hívtam a szokásos beszélgetésre, akkor már elérhetetlennek bizonyult és aztán így is maradt. Hosszan elmesélhetném, hogy én és a hallgatói meg a nézői mi mindent követtek el annak érdekében, hogy e, e, legalább a kapcsolatfelvétel megtörténjen, vagy meg lehessen tudni, hogy mi történt, tehát az így a világán nem történt semmi sem. Az átévétele... Azóta se derült ki? Azóta... Türelem, türelem, türelem. A türelem rózsát jó. De most már javul a hangja, most már érzékeli, hogy valamilyen sinre rákerültünk. Én nagyon szomorú voltam, és ezt elmeséltem önnek az ATV-től való távozásom miatt, ami nem volt elkerülhető. Egy olyan kompromisszumra kényszerítettek, amely kompromisszumot egy valaki, aki én vagyok, ha elfogad, akkor az a létezésébe, a média létezésébe kerülhet, és egyáltalán nem voltam abban biztos, hogy nekem lesz módon folytatni azt, amit csináltam. Az, hogy olyan pokoli volt, mint amilyen volt eddig, és akkor most bal kézzel alulról fa, egy, kettő, három. Lekopogtam, tényleg, még tartozom egy Dohány utcai látogatással, és mindent megteszek annak érdekében, hogy a belém vetett bizalmat megszolgáljam, bár ilyen mondatokat nem szoktam mondani. Üm, amikor az első adás lement, amely egész fantasztikusan sikerült, és hát azt kell mondjam, hogy olyan körülményeket teremtettek számomra, amilyen körülmények között én nagyon rég nem dolgoztam. Tehát a körülmények is fantasztikusak voltak, és, és minden fantasztikus volt. Akkor én hazafelé menet, ezt a lelkesedésemet, látja, valamit kerestem, de nem találtam meg, és azt is mindjárt meg fogom mondani önnek, hogy miért, Uh, amikor, megáll, amikor elmentem ez Budán van ez a stúdio ahol, a, ahol én dolgozom és az én lakásom ahol lakom ez nincs nagyon messze uh, valahol a Buda magasságában önök termény hallottak szabályosan megálltam és felhívtam karácsony illetve nem felhívtam küldtem egy, egy SMS-t karácsony Gergelynek én ezt meg hetekkel, hónapokkal nem küldtem neki SMS-t, és abban az es azt az sms kerestem, de nem találtam meg, mert az SMS után kitöröltem mindent, ami Karácsony gergely volt kapcsolatos, a telefonszámát, a névjegyét és az összes sms -t. Ez ugye több év termése. És azt írtam neki, hogy nekem az élet egy újabb lehetőséget adott azzal, hogy a 168 óra online-nál elhelyezkedhettem, és olyan fogadtatásban volt részem, amely egészen hihetetlen, és ez engem arról győzött meg, hogy a mi kettőnk kapcsolatának is adjak egy esélyt, aztán most az SMS után törlöm az összes múltbéli dolgot a telefonomból, és ezt elküldtem neki valamikor. Hát ez olyan fél tíz felé lehetett, ez egy szerdai nap volt, 23-án. Mindent kitöröltem, és egy negyed órára rá volt a telefonom. Hmm. Abban egyeztünk meg, hogy 2021-ben felvesszük a kapcsolatot, erre még nem került sor, de önmagában az, ahogy akkor telefonált, amilyen a hangja volt, nem volt benne semmi, tehát én nem kérdeztem meg, hogy mi történt, ő nem kért bocsánatot, ez ilyen dadogás volt, amilyen dadogás két ilyen palira talán jellemző lehet, és ami jól áll nekik, és nem is volt sokkal hosszabb, de ezt mindenféleképpen el akartam ennek mesélni. Hát örülök neki, hogy előkerült, és akkor ugye, ha a múltnak egy ilyen sötét részére legalább, akkor pont kerül, mert nem jellemző rá, nem, nem gondolnám. és hogy rengeteg dolga van. Hát ugye, a boladódon, hogy ő került, megváltozott az élete rendesen. Ő ez egy hasonlatos, nem, polgán, nem nagyon. Azért az, hogy valaki majdnem 13 hónapon keresztül, vagy 14 hónapon keresztül, mint szürke szavára kötben eltűnjön, Azért ilyen nem volt, hogy erről valószínűleg szó vagy sem, fogalmam sincs. Én valamikor a jövő héten hagyni fogok neki egy sms és aztán lesz, ami lesz. Azt kérdezem öntől, a jövő héten lesz a Republikon Intézetnek egy önkormányzatok a NER szorításában való online konferenciája, hogy ön Zugló képviselője és szoros kapcsolatot tart fönn természetesen pártbéli testvérség okán és a polgármesterrel a, az önkormányzatok a nerszorításában címvel most csak zuglóról lenne szó Miközben ezen a kerekasztal beszélgetésen a jövő héten a 15. keleti polgármester lesz Karácsony Gergely, Márkizai Péter, Nemény András Szombathely polgármestere van Nyirati Klára, Baja polgármestere, a moderátor pedig Király Dávid lesz a Republikan Intézettől, én majd egy hét múlva Horn fogok beszélgetni, az alapítvány kuratúrimi elnökével. Akkor mi tudna aktuálisan elmondani erről a szorításról, a zuglót illetően? Hát a szorítás az, az nem csökkent sőt, hát napról napra újabb és újabb terhek kerülnek a, az önkormányzatra. Még nem látjuk egyébként, hogy ebben az évben egyáltalán mi lesz velünk. Ugye költségvetés tervezése az, az, az mostan folyamatban, még nincsen elfogadott költségvetés. Nem lehet tisztán látni egyáltalán, miből lehet gazdálkodni, milyen bevételeink maradtak, hogy egyáltalán lesznek. Ebben az évben, miből tudjuk az intézményeket fenntartani, miből tudjuk a közfelelőinket fenntartani, óriási pénzek estek eddig is már ki, és hát ugye még mindig megjósolhatatlan, hogy a, a iparüzési adó kapcsán pontosan mekkora lesz az, az, az a kieső összeg ami, ami, ami elveszik szintén a bevételi oldalról, úgyhogy nagyon, nagyon nehéz a helyzet. Egyelőre még, még nem tudom mit mondani, kell egy-két hét, mire összeáll nagyjából a költségvetés, akkor fogjuk pontosabban látni hogy idén mire lesz lehetőség, meddig ér majd ott akkor egyáltalán, mi az, amit meg lehet csinálni, és, és lesznek sajnos dolgok, amiket el kell engedni, amiket, amiket nem fogunk tudni idén elvégezni, és azokat, mert nem lesz miből. Hát Itt a, van előttem az olyan a... szintem. Igen? Yeah. Yeah. Nem figyelek. figyelek. Olyan szinten? Hát, ö, olyan, olyan szinten terhelték le a önkormányzatokat, hogy nagyon nehéz azokat a feladatokat elvégezni, amiket ö, szokott rutinból évről évre ö, elvégeztek, ö, kötelezően választ Kívül, Jó, de ő a, a tévedés minimális kockázatával azt merné jelenteni, hogy mindez, ami most zajlik, ez a 2022-es választásnak az előszobája? Hát biztos, hogy nem független tőle. Egész Mert hogyha történt. valaki elolvassa, és én voltam annyira el, önkínzó, hogy elolvastam Orbán Balázs, miniszterelnökség, miniszterhelyettes, parlamenti és stratégiai államtitkár, valamint a Magyar Önkormányzatok Szövetsége elnökének, a Gémesi Györgynek a levelezését, hát az nagyjából, mint a süketek párbeszéde, miközben mind a ketten azt mondják, hogy van miről beszélni, de amiről beszélnek és amiről írnak, mert ugye ez írásban van, az gyakorlatilag a süketek párbeszéde a szónak abban az értelmében, hogy tökéletesen elbeszélnek egymás mellett. Most már csak az a kérdés, hogy az, amiről mi most beszélgetünk, az egyébként fontos vagy fontos talán. És ugye ennek a fontosságát alapvetően az adja meg, hogy amiről beszélgetünk, azt mennyire érzi meg a nép, mert az, hogy most van-e diszkivilágítás vagy sem, annak a jelentősége, én azt mondom, hogy csekély, miközben természetesen van. Az, hogy leszerelik emiatt az utcai szemeteseknek egy részét, na azon már nagyon kiakadtam, az, hogy ezt joggal vagy alaptalanul tették, ezt nem tudom megítélni. De Budapest olyan mértékben szemetes, hogy az ami elképesztő, és ezt ezáltal, Hát ez ebben nem fog csökkenni, hogy nem arról lesz hogy az emberek szemétel a kezükben fognak közlekedni, csak azért, hogy találjanak egy másik szemétládát. És azt is értem, hogy ebben egy figyelemfelhívás van, hogy mi minden fog csökkenni, abból adódóan a kevesebb pénz van, de ebben van valami méltóságtalan, van ebben valami visszajogtató, van ebben valami szagú, van ebben valami izzadságszagú, minden, ami az emberben visszatetszést szül. Hát a végső soron az emberek fogják megérezni természetesen azt, hogyha az önkormányzatokat nehéz helyzetbe hozzák. Mert azok a tevékenységek, amiket felsoroltam, az mind pénzbe kerül, és mind az emberekről szól. Hát az uglóban is az emberekről szól az, hogy a közperetek hogy néznek ki, hogy a szociális ellátásunkat milyen módon tudjuk, amit vállaltunk önként teljesíteni az emberek felé, hogy azt a pótlékot, amit amit tavaly megszavasztunk a, a, a különböző intézményi dolgozóknak, azt idén is tudjuk részükre biztosítani. Ez mind attól függ, hogy rendelkezésre állnak ezek a források, vagy sem. Aztán az emberek szembesülnek majd vele, amikor már elmaradnak a, a köztöleti felújítások, a játszótér felújítások, de, de a, a kerületszentartás is akadozni fog, mert nem lesz annyi pénz például. A, a fükaszállása, a, a, a levélettakarítása, vagy bármi, vagy a kátyúzásra, lehet, de, de bármilyen példát előhozni, most is rengeteg dolog van, amit, amit végez az önkormányzat. Most azt nézi, nézik a hivatalban a, a emberek, hogy mi az a, az a terület, ahol a legkisebb fájdalom nélkül el lehet venni forrásokat, és talán annyira nem érzik, vagy nem fogják érzékelni az emberek. De, de, de következmények nélkül ez nem fog maradni. Mert, az, mert egyetlen önkormányzat az ubl és a bírja azt ki, hogy a költségvetésének a 15-20%-a azért csak ködé válik. Sok-sok milliárd forint, ami, amit nekünk nem pótol a, a kormányzat. Persze vannak szerencsés önkormányzatok, még látszott, hogy az utolsó napokban is kitönték őket 1,3 tizedenton pontos hány milliárd forinttal azokat a városokat, akik úgy gondolták, hogy megérdemlik, akik meg nem érdemlik, meg mert ellenzéki vezetésük városok, azok, azok ebből nem kaptak egy kilétse. Zuglós, soha nem kapott semmilyen központi forrást, nagyon számíthatunk ezután se arra, így aztán minden fejlesztés, beruházást saját forrásból kellett eddig is biztosítani, meg ezután is. Igen, azt nézem, hogy Gémesi György levelében az van tény valóban, hogy az év végén karácsony előtt 30 milliárd forint értékű támogatást biztosítottak több tucat önkormányzat számára, de az is tény, hogy ebből az összegből 10 Fideszes vezetési megyei jogú város egyenként kapott 1,38 milliárd forintot, tehát 1 milliárd 380 milliárd forintot, és ez 10 Fideszes vezetési megyei jogi város esetén, ugye ennek az összegnek a felét jelent. Ugye a másik fele milyen megoszlású, arról Gémesi György levele nem szól. Hát ott kapott, kapott egy-két olyan városi támogatást, ahol nem fideszes vezetésű, nem fideszes a polgármester, de ők kaptak pénzt, tehát tudom én a vár vagy nem, nem tudom, többi például nem lékszem már a -e pontosan, de, de ilyen szabad felhasználású csak azok kaptak értelemben, a idős és a polgármester. És azért 1 millió 380 millió forint szabad felhasználás, ez nagyon sok pénz egy önkormányzatnak. És ezek ráadásul még kisebb lélek számú települtések is, amikor most, most csak Googlehoz nézem. Vagy nérem. És nálunk, nálunk egy ekkor összegű nagyon sok mindent a, a, a léves fejlesztéseink nagy meg tudunk ezt csinálni. A vegezetül azt árulja el, hogy ön a munkáját a parlamentben végzi függetlenül attól, hogy az önkormányzati embereket is összefogja zuglóban. Mi az, amit annak érdekében, hogy zuglót érvényre, vagy zugló érdekeit tudja érvényre juttatni, de egyáltalán ennek az önkormányzati finanszírozásnak, hogy az önkormányzatokkal való kapcsolattartásból el kerülni a kormány és az önkormányzatok, vagy bizonyos önkormányzatok csattanását, ez vajon az önparlamenti munkájában mennyire jelentkezik majd, és milyen reményt fűz hozzá, hogy miközben a múltban is volt ilyen, hát lesznek olyan eredményei, amelyekre joggal lehet büszke, és nem annyit fog elmondani a végén, hogy megcselekedte azt, amit megkövetelte a haza, de szét fogja tárni a karját a tekintetben, hogy milyen sikert ért el? Hát ugye nehéz helyzetben van egy ellenzéki képviselő. A problémákat természetesen viszi a parlamentbe, hiszen a felszólalások, a kérdések, a interpellációk azok arról szólnak, amiket ott helyben tapasztal az ember, és helyben nincs rá megoldás, és valamilyen törvénymódosítás szükséges esetleg egy-egy adott problémák a megoldásához. A, de hát, hogyha a, a, a kormánypárti többség ezt nem támogatja, akkor többnyire ezek el fogsz bukni. Aztán, ha, ha szerencsén van, akkor egy idő után fölbukkan, valamilyen más egyéb ötlet kapcsán, egy hasonló ö, kormányzati ötlet kapcsán is megoldódik. Tehát így átételesen azért vannak apró és sikerek, de általánosságban az mondható el, hogyha ö, egy konkrét igénye, módosítás igényet javaslatta, határozjavaslatta, vagy bármivel próbálkozik egy jelenzéki képviselő, akkor, akkor sok sikert nem tud elérni jelenleg a parlamentön, mert többnyire a többség már a bizottsági viták során, a társadalmat vételek során le szavazni. Ritka az az eset, mondom, amikor amikor állnak egy jó ügy és, és támogatják. Hát sajnos ez, ez a politika, a, mai a politika leképezése nem így kellene ennek lenni. Reméljük, hogy ez változni fog, bízunk benne, hogy fog, és akkor talán sokkal több olyan emberek számára fontos, úgy is meg fog oldódni, ami jelenleg ezek miatt nem oldódik meg. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást. Ha másért nem, hogy elmesélhettem önnek ezt az örömhírt Karácsony Gergely kapcsolatban. Annak nagyon örülök, és kíváncsiak a folytatására is. Hát, még én. Viszont hallásra! Tóth Csabát hallották. Majdnem elfelejtettem elmesélni, de megtaláltam hozzá a megfelelő pillantott. Van egy negyed órán, köztem felhívom Bezzeg Attilát, akivel az oltásokról fogok beszélgetni, oltásokról is. Ma 2021. január 13-a szerda van, és három perc múlva lesz kilenc. ez a kejfej Jancsi minden amit az, az napról tudni kell vagy érdemes a hallgatók, a nézők, a netezők és egyáltalán valamint Fiala János 14 éven aludjaknak nem feletés igen korlátozott mértében ajánlott agymenése 0620 380 16196 bármilyen témában Emlékeznék arra, amikor az egyik hallgató felhívott azzal, hogy megpróbált bemenni a polgármesteri, a főpolgármesteri hivatalba, és ott olánóra, óra hogy állta útját, és miről beszélgettek, pedig csak azt szerette volna az illető megtudni, hogy hova lett az életemből, karácsonygergei, miközben azt a kérdést nem lehetett föltenni, hogy hova lettem én, karácsonygergei életéből. De a Karácsony való együtt és együtt nem működés azért egy ilyen, egy ilyen egészen furcsa teret hozott létre, mert... Több nagy emberrel beszélgettem a szerzőttetésem kapcsán, és az egyik mondta, hogy hát ha netán véletlen anyagi problémák merülnének föl a mostani együttműködésünkben, mármint itt a 168 óránál, akkor lehetőség szerint erről ne adásban számoljak be, mint ahogy azt megtettem annak idén a Kejfei a zuglóval való együttműködés áldatlan következményeként. Fél szavakból is megértjük egymást illetve félszavakból is nem értjük meg egymást, de értjük, hogy mi nem értünk egyet. 0620 6196 Ma is lesz egy valakivel, akivel lassan egy éve nem találkoztam, de hármnyed éve biztos nem. Lassú vízpartot most. Abban is bízom, hogy Bácskai János se veszítettem el, vagy ő nem veszítettel engem, majd kiderül. Köregett! Jó reggelt. Jó reggelt, Csak jelezném, hogy gyönyörűen süt a naposka és változóan nagyon jó az adás. Köszönöm nagyon szépen érten. köszönöm. Az egyikhez van valami közöm, a másikat nem is tapasztalom. Ha már itt tartunk, akkor azt el kell, hogy mondjam, hogy Lázár Jánossal való kapcsolatom került intenzív osztályra, de elsősorban nem miattam részleteket, majd a túlvilágon elárulok önöknek. In London an old man came in they thought he it... De azt is el kell, hogy meséljem, hogy ezek a dolgok nyilvánvalóan nem szerűen történnek. Hogy van-e kifutásuk és van megoldásuk. Ezt a Lázárféle történetet például szívesen elmesélném önöknek, de azt hiszem, hogy nem állna jól nekem hands I'll go running off into the wind I'm three-quarters Mindez azzal van összefüggésben, hogy azokkal az emberekkel, akikkel a média összehoz, azokkal valamilyen módon ezen megpróbálok túllépni, vagy ha nem is túllépni, de nem annak megfelelően viselkedem, mint amit a helyzet lehetővé tesz, és ez hosszú távon jó és rossz perceket egyaránt okoz, és hogy ez mennyire nem kizárólag a politika szférájára vonatkozik, arra a Bródi János a bizonyíték. Magyarul, hogy ez nem a politikusok sajátossága. A titok egyik része bennem rejlik, a másik része pedig mindig egy aktuális másik szereplőben. De képtelen vagyok a nálam rendszeresen megszólalókra, vagy akár csak ritkán megszólalókra tárgyként nézni, és erre a legjobb bizonyíték a tegnapi Cseppeli Györgyel folytatott beszélgetés, valamint az azt követő SMS-ek sora. És ha azt kérdezik, hogy ez így van rendjén, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy alapvetően így van rendjén. Önök egy élőközeg, én egy élőközeg vagyok. Hogy fejeződhetne be ez a kapcsolat fél kilenc után fél órával, amikor azt mondom, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, és elköszönek. egy 6196 sok beszédnek, sok az aljam, hogy zene fog szólni, ha nem telefonálnak, aztán Bezeg hívom fel, nem sokkal fél kilenc után. Most... Igen. Jó reggelt. Jó reggelt. Nagyon meglepés a rácsony a telefonnal, Én Egyrészt nagyon örülök neki, hogy Szilárd majd te felül azon azonnal megbántottságon. Géza, az jókodott. történt, hogy az Isten adott nekem valamit ezzel, ahol most vagyok, és azt gondoltam, hogy én ezt felhasználom valamire. Hogy méltó dologra használtam-e föl, vagy sem, nem tudom. De ha te akkor láttál volna engem, mentem lefelé, talán sütött a nap, szerda volt fél-tíz, megálltam, mert nem akartam dugót okozni, és azt is feltételeztem, hogy ez hosszabb lehet annál semmit, hogy autóban telefonáljak. Elküldtem az SMS-t, kijavítottam az SMS-t, kitöröltem a névi jegyzékből, kitöröltem az összes SMS-t, és azt mondtam, hogy amit az Isten nekem adott, annak egy részét átadtam a világnak úgy, hogy ha avval akar élni, akkor él, ha pedig nem fog élni, akkor nem fog élni. Nem is tudom, hogy volt-e hasonló dolog az életemben, és ez Karácsony Gergely bizonyos szempontból egy nagyon magas polcra helyezi. Én is azt gondolom, hogy, e, hogy ezért az, na, hát most ez kicsit patetikus, de jó az Isten jót de ezt komolyan gondolom. Viszont nagyon tartok tőle, hogy, hogy, hogy, ez, hogy ebből hogy lehet jó kijönni. Nagyon drukkolok nektek mind a kettőtöknek, és nagyon félek is. Ebben valószínűleg neked igazad van, egyelőre most hallgatás van, és ha azt kérdezed, hogy én például várok-e arra, hogy ő felhívjon engem, én nem várok, egyébként is azt hiszem, hogy abban maradtunk, hogy én jelentkezem, a jövő héten vagy felhívom, vagy küldök egy SMS-t, és abban a mértékben, ami jól áll nekem, nekünk be fogok számolni az eseményekről. Köszönöm szépen, és nagyon várom. És köszönöm, hogy telefonáltál. 0620 381 61 96 we Visszatértünk Norvégiába. 0 hat 2 6 Here you'll get hold it in your hand, and it weighs about the same as any kind of life you had to choose. Abandon everything. If it seems worth your while, órájuk van. hát annyi se egy negyed órának a fele van. Ilyenkor mindig azt hiszem, de minden nap meglepetésem is, hogy egy ilyen ö, minden irányból fújó szél arra inspirálja Önöket, hogy mintán, gyakorlatilag arról van éppen szó, ami eszünkbe jut, és ez talán így is van rendjén a legtöbbször, hogy Önök élnek a lehetőséggel, de nem fogom kárhoztatni Önöket. Csak mondom, hogy telik múlik az idő, és minden nap is műsor, minden nap utolsó adást, amit ma elmondhatnak, azt ne halasszák holnapra, de ezen kívül belét hogy a lehetőséget biztosítom, ennél többet nem tudok tenni. Ahogy ezt szokták mondani, bár a pontos jelentését nem ismerem, vagy talán ismerem, ma bejártuk tornát baranyát. Ezek a felivás előtt utoljára ajánlom a 0620-381-6196-os telefonszámot. Mondjad, Péter. Jó reggelt, öltöztetek, vagy azt nem tudom, tudod de hogy van a, a Facebook-nál egy ilyen előzetes, hogy mikor mi lett a COVID-19-es? Igen, hát, tott, hát hogy hogy tudom, És ott van egy ilyen, hogy milyen következményekkel járna, hogyha kötelezővé tennék a COVID-oltást, van egy ilyen mondat. És nekem az a véleményem, hogy én nem tenném kötelezővé, de olyan QR-kódos papírt adnék mindenkinek, aki beosztotta magát, hogy csak azzal lehetne bemenni két perembe repülőre ülni, a, tehát minden, minden nyilvános helyre csak kellett lesz menni. Hát aki nem akar, az akkor porújjálatokom alatt. Tehát én mégis kötelező kötelezővé tenném, mert csak így működne minden. Úgyhogy én minél előbb beolthatnám, akár az orosz vakcinával is. Én legyen. nagyon csodálkozom, Péter, azon, hogy te még nem vagy beoltva. Hát képzeld el, én a, a kocstányi zénest mert azért csak van még decemberben, vagy ugye intéz már, hogy nekem ebbe a 3000 önkészítette benne legyen. Aki, aki az orosz vakcinát megkaphatja mert én, én bízom az orosz vakcinában is hát ha a holdra feljutottak meg De én a, ez, nem, nem, nem, a, a, a, a teljesetetben te nem erről szól a történet a teljesetetben arról szól a történet hogy ugye arról lehetett hallani hogy emberek fogták magukat beálltak sorba és egyszer csak valamit hazudtak vagy nem is kellett hazudniuk és beoltották őket én ezt feltételeztem volna rólad Hát, igaz az a hogy még nem sikerült, de alig várom, hogy belegyen fog, de jelentkeztem, én mint 68 években én regisztráltattam magam, és várom, De most hogy mondom, hogy én, én nem azt gondoltam, hogy jelentkezni, igen, jelentkezni hát, fogsz, hanem azt gondoltam, ha, hogy, ha nem, hogy... Külön utakon, értelek, értelek, külön utakon. Akkor most hát jöjjön az a beszélgetés, szemben. amire utaltál. 06 35 22 Ezért Natila vagyok. Fiala János vagyok. Szia! Fia, Jó um, Azt kérdezem tőled, hogy ugye hol hol nem, időnként ránézek, hogy mit ír az internet népe, meg hogy mit írnak az internet népének, és uh, talán a 444hu húnuban egy olyan cím, ilyen meg is nézem neked. Azt nem tudhatod meg, kell-e regisztrálni az oltáshoz, de azt beleordítják az arcodba, kit kell gyűrölni. A kormány sokkal több energiát fektetett Krekó Péter nyilatkozatának eltorzításába, mint abba, hogy tisztázon egy alapvető fontosságú kérdést. És én azt kérdezem tőled ebben a látszólagos zűrzavarban, mert ez valójában nem zűrzavar, de annak szeretne látszani hogy milyen célból arra a bolgárgyógyműsorát ajánlanám, én nem fogok ebbe belemenni, mert nem találom érdekesnek. Azt kérdezem tőled, mint orvostól, és mint olyan laboratóriumi orvostól, aki a Covid-nak a szó szakmai értelmében, a szónak ebben az értelmében, bármilyen is sokat köszönhetett, miközben valószínűleg sajnáltad az apropót, mennyire fontos az oltás? Jelen pillanatban ezzel a mm, járványokkal szóval szemben az olyan eszköz a kezünkben, amivel nagy valószínűséggel hatékonyan meg fogjuk tudni előírni a sorozatos megbetegedéseket, és ez egy kigutat mutat abból a helyzetből, amiben most Magyarország, illetve az egész világban. Minden más. Ez mennyire, a... egy, mennyire kéne, hogy egyértelmű legyen mások számára is? Ez egyébként nyilván egy határozottabb és egyértelmű kommunikációval öm, hamarabb eljutunk oda, hogy mások számára is egyértelmű, de azért elég sok ember számára jelenik. Egyért ha eltörik mű. a karod, akkor nem sokat gondolkodsz leszámítva van néhány elvetemült emberen, elmész a baleseti sebészetre és begipszelteted. Mennyiben más az oltás? Hát igazándiból annyiban más, hogy a Beavatkozás. most történik egy jövőbeli probléma elhárítása céljából, és statisztikai illetőleg tapasztalati adatok alapján lehet meggyőzni az embereket, Oké, okay, ebben neked igazad van, meg... de ha megkérdezel ma a tíz embert, hogyha eltörik a karja, akkor elmegy a baleseti sebészetre begipszeltetni, mert hogy ez egy jövőbeli esemény, miközben senki nem kívánja, akkor én azt feltételezem, hogy tíz emberből tíz azt fogja mondani, igen fiala, elmegyek a baleseti sebészetre, vagy nem a baleseti sebészetre, de ott, ahol rakják. az rakják. Tással még sincs így. Ennek mi az oka? Hát ennek az oka szerintem, hogy egy idő kell ahhoz, hogy a tizenedben mind a tíz így döntsön. A csontöréssel kapcsolatban ez az idő már régen elindult, és ennek meg szóval a tapasztalatok. Te a azt feltételezed, hogy létezhet, hogy a csonttöréssel kapcsolatban is volt annak idején csonttörés szkeptikus brigát? <gül> hát ha lett volna a nemzetközi kommunikációs lehetőség, mondjuk a Bőler idejében, amikor a csontörésekkel kapcsolatos eljárásokat nagyjából kidolgozták, valamikor a 19. század végén, 20. század elején, az egy német sebész volt, hogy úgy körülbelül mindenki egyformán formán dolgozottan, vagy ugye meg a csontörést, el tudom képzelni, hogy akkor is voltak olyanok, akik azt mondták, hogy véletlenül se szabad besínezni, meg nem szabad ilyen felőrsínezést, ilyeneket végrehojtani, de nem tudták ezt kellőgetni, képenek forráni. Ennek meg nem volt számos követők vagy nem volt nagy a követők száma. Mindaz, ami a COVID-dal kapcsolatban vírus szkeptikus ügyben, oltás és oltás szkeptikus ügyben zajlik, te Akitől ez a szféra nem idege, miközben a COVID-dal te se találkoztál korábban, vagy nem olyan módon, mint most. Mindaz, ami most zajlik és zajlott, és fejtehetően majd zajlani fog, meglepette vagy sem? Igazániból nem. Közegészségügyi járványügy nevű tantárgyból egy tiszta, tisztán emlékszem, egy berencsi, nevű professzor oktatta ezeket a dolgokat, és elmesélte azt, hogy amikor teljesen egyértelmű, volt a 19. század második felében, hogy az országban dúló kolera járványoknak közük van, ahhoz, hogy a kutak, ahonnan az ivóvizet veszi, a akkori ország lakosság, azok neki jelentős része kommunikál a szennyvizekkel, és ezért ez ellen a legjobb, az otot visszeltöpülő és elkezdték csinálni, akkor azokat a közegészségügyi járványügyi Eljáró embereket fizikailag bántalmazták, azzal bádolva őket, hogy a kutakat mérgezik, akik egyébként az oltatmészszer megpróbálták a, a vívóvizet, hogy úgy mondjam, tisztítani, pontosabban feltűzteni. Tehát ők mindig is megvolt egy ilyen elsődleges reakció, hogy itt a, a, a hatóság, vagy az, az ország, vagy az egészségügy, vagy párki részéről forszírozott beavatkozás, az nagy valószínűsége mégsem az ő, javukat célozzam meg, ennek megszerint édekezni kell Tehát mindig volt egy ilyen most is van. És ez egy év után valószínűleg elműlik. Azon gondolkodom, hogy milyen oldalak vannak, de soroljuk. Hát ugye egyfelől vannak a gyógyszerfejlesztők és a gyógyszergyárak, amelyek előállítottak különböző vakcinákat. Én egy relatíve tájékozott ember vagyok, de most a relatívét hangsúlyoznám ebből, nekem, Fialajánosnak tudnom kéne-e, ha beoltanak, hogy az imáron piacon lévő oltások közül, amelyeket most szándékosan nem fog felsorolni, de elsősorban azért, mert nem akarok semmit se kiadni. Nem attól félek, hogy valamiféle termékvárba kerülök, hogy valamelyiket is reklámozom, Nekem tudnom kéne azt, hogy mi az érdemi különbség közöttük, egyáltalán van-e érdemi különbség közöttük, és akkor arra utalok neked, hogy manapság magyar vagy külföldi internetes oldalakat böngészve, ugye előtte most három telefon van. Az egyik az adástelefon, az egy Iphone. Van két saját telefonom, az egyik Huawei, a másik egy Xiaomi. Önök termékméljelentéseket hallottak. Ezek a telefonok a tevékenységem következtében jutottak hozzám, illetőleg nem igaz, mert az egyik kínai terméknek a reklámját láttam Oszlóban, és az olyan mértékben hatott rám, és olyan, olyan mértékben reklámozták annak a kameráját, hogy akkor úgy döntöttem, hogy azt megvásárolom, miközben a telefonjaim zömét a rádiós és televíziós tevékenységem következtében ingyen kaphattam is, Hála és köszönet mindazoknak, akik ezt egyébként lehetővé tették. Az iPhone, az, ami most itt van mellettem, ez egy, jelenleg egy olyan tartozik, ami a műsornak a része, és ez most nem termékmegjelentés, hanem a beszélgetésnek a része. És akkor te egyébként, ha megjelenik egy új termék, és ezen a piacon elég sok új termék megjelenik, akkor elolvashatsz valamilyen magazint, ami ezeket összehasonlítja, elmondja, hogy az egyik ilyet tud a másik, olyat tud az egyik, ilyen nehéz a másik, olyan nehéz az egyik, ennyibe kerül a másik annyi pixel. Én ezeket elsősorban azért nem olvasom el, mert volt egy Mercedes-em ismét termékmegjelentés egy használt mercedes akkor megkérdezték, hogy ez milyen Mercedes, és mondtam, hogy zöld. Ennyit tudtam róla mondani. Kéne nekem most tudni ugyanezt az oltásokról, mert valami assukja belülről, hogy igen? Hát szerintem meg nem. Tehát arról De az, hogy az a, társadalom, az a társadalom, amiben élünk itt ebben az országban, illetve az unión belül, az megbízott nem most, hanem évekkel, évtizedekkel ezelőtt egy olyan csoportosulást, amit hatóságnak nevezünk, akinek az a dolga, hogy helyettünk, mert hogy ért én ezt értem, elbörse. Attila, de azt értsd meg, hogy amikor valamilyen gyógyszert felír neked a házi orvos, és az nincs, akkor azt mondja neked a gyógyszer, én nem értek hozzá, hogy van itt egy ható anyagát tekintve azonos gyógyszer, csak éppen nem így hívják, nem az gyártja, hanem más, ezt ön elfogadja, vagy sem. Ott is van egy ő... ilyen. Itt pedig nincs Igen, ilyen. Tehát itt egy olyan bizalomról beszélsz egy európai szervezet kapcsán, amely nekem nem a házi orvosom, vagy nem a bezdeg Attilám, akiben egy tízes skálán tízesre megbízom. Házi háziorvosomat viszonylag ritkán látom, tehát róla tudok beszélni, de benned egy tízes skálán tízesre megbízom. Megtisztelő. Igazán, a kettő között az van különbség, tehát ott is a hatóanyag tekintetében ugyanez a vizsgálat és ugyanez a történet megtörtént sokkal korábban. Azt mondják, hogy van X hatóanyag, az benne van 8 fél egy utszerben. tulajdonképpen a te orvosot, ebből a kettes tírta föl, de úgy egyébként az 1-8-ig bármelyik törírható lett volna, és ha ez éppen nincsen, akkor a másikat. De ezek között nincs különbség abban a tekintetben, ugyanolyan színűek, ugyanúgy néz ki a... <tos> Küzdalatjuk is nagyjából ugyanaz van benne, egy-két időanyag tekintetében lehet különbség, de a fő komponensek azonosak. Itt Ennek megszám ott is megvan ugyanez a folyamat, ez a gyógyszert engedélyezési hatóságnak ez a dolga, hogy ilyeneket csináljon, és időnként ellenőrizze, hogy tényleg benne van-e. Az van-e benne olyan mennyiségben Jó, is? Van nálam 120 papír, de én most ezeket nem fogom felolvasni. Mindegyik ugyanazon az elve működik, ami az oltásokat illeti, vagy egyik ilyen de. alapelve működik, a másik pedig más alapelve? Ugye itt most az az újdonság ebben a történetben, hogy valójában a világ most találkozik először a Meszenderejárás alapján Így. déli zélőoltással. Igen, ennek korábban csak kísérleti, fázisai kísérleti megoldásai voltak, Hirtelen egyik a másikra jelentős mennyiségű ilyen védőoltást tud elkészülni, plusz a detejében ennek az a másik nagyon fontos tulajdonsága, hogy lényegesen hamarabb lehet eljutni a, a kitalálás és a késztermék idő, ö, ideje, lényegesen rövidebb. Tehát hamarabb lehet eljutni odáig, hogy beadható változatos védőoltás van az emberek kezében, ennek megfelelően ez a védőoltás kerül először ki. De ugyanígy jönni fog az összes többi, amelynek mondjuk az előállítási technológiája már egy régebbi típusú, ismert, ott egyszerűen csak kicserélték azt a beültetendő génszakaszt, amivel gyakorlatilag az adott vírusnak a jellemző fehérjét fogja kódolni a adenovírus, és akkor ennek megfelelőjük fognak majd gyártani. Szóval, De, ö, magyarul így... hadd legyek a marinéni, te pedig az orvosom. De egy nem olyan orvosom, akivel nexusom van, hanem aki ott ül velem szemben, és ugye apámból adódóan azt gondolom, hogy én egy nagy tekintélyű embernek látlak téged, én marinéni pedig ki vagyok szolgáltatva. És azt kérdezem tőled, doktor úr, melyiket ajánlja? És ha te azt mondod, hogy marinéni bármelyiket, akkor bennem rossz érzés lesz, hiszen én ahhoz vagyok hozzászokva, hogyha van hat különböző dolog, akkor azokat a doktor úr sorba állítja, vagy elmondja, hogy az egyik erre jó, a másik arra jó, és hogyha azt mondja a doktor úr, hogy mindegyik jó, akkor egyszer csak bennem a népi bölcselet, vagy a népi hülyeség, megfelelő rész aláhúzandó, azt mondja, hogy hát ez itt valamit elhallgat. Értem a felvetést, ez úgy működik, hogy amikor az orvos azzal találja magát szembe, hogy egyből lehet választani, és ez az egy most jelenleg védőltestekintetben ez a helyzet, akkor azt az egyet fogja ajánlani feltűnő módon. Ugye volt ősszel az influenza védőoltás, amit már aztán ezt a -e valahol akár privátokkel nyilvánosan meg is beszéltünk, ott volt kétféle. Védőutás, a kettő közül, közül lehetett elméletileg választani, de ott befolyásolva volt ez a választás abban a tekintetben, hogy bizonyos embereknek csak az egyik lehetett adni, akik ezt voltak, ennek megveja nekik azt adtuk, és onnantól kezdve, amikor kimaradtak, akkor utána azt kihoztak az összes között. Tehát van a döntésben egy csomó olyan szempont, amit figyelembe kell venni, hogy kinek mit ajánl az ember. De hogyha egyféle van, akkor azt az egyféle tudja az ember ajánlani. Tehát, de most nem egy van. Már, hát már a most. Magyarországon már... nem elérhető, mert még szerintem, hogy igen. Oké, okay, lehetséges, hogy most nem, de egy hét múlva, két hét múlva, három hét múlva lesz mondjuk kettő vagy három. Abban a pillanatban hmm. megjelenik az a kérdés, amit föltettem neked. És ha te azt mondod, igen. hogy mindegy, akkor azt mondom, hogy hát itt valami nem stimmel, hogy lehetne már mindegy. Ha mindegy lenne, akkor egy lenne összesen. Ö, az az igazság, hogy nem fogok tudni most ebben a pillanatban válaszolni a kérdésre, még nem gondoltam, Azt és meg, de azért azért ugye elérhető. olyan a Marinéni. Különösen Magyarországon, a Marinéniket jól ismerem Magyarországon, és a Pistabácsikat is. Én vagyok Marinéni. Én vagyok Pistabácsi. Hogyha van egy bezeg, aki angol, és van egy bezeg, ugyanaz a bezeg, pontosan úgy néz, pontosan te vagy, aki kínai, akkor én azt mondom, én az angol bezeget kérdezem. Mire te azt mondod, hogy de drága Marinéni, hát ez, ez ugyanaz. Mire azt mondom, mm. doktor úr, én az angolt kér. És akkor ugyanarról van szó, és nem is különbözőekről. Tehát, hogyha van egy autó, amit Japánban gyártanak, vagy van egy autó, amit Lengyelországban, még ma is lehetséges, hogy azt mondanák, hogy én a japánt kérem, mert hogy az másféleképpen húzzák meg az anyacsavarokat. Miközben lehetséges, hogy pontosan ugyanúgy húzzák meg. Ez pedig nem ugyanaz. De most ahova eljutottunk, az az orvosbeteg kapcsolati bizalmi viszony, amelyik ugye arról szól, hogy a kettő között kialakul egy olyan kapcsolat, ami alapján a marini, néni, puber, pista bársi neked igazad van, de az orvosomról van. feltételezhetem azt, hogyha nem is omnipotens, de Igen. pontosan mindent tud? Amit nem, kell? Mert, ha kellőn kritikája van, akkor elmondja, hogy az ő tudása eddig tarts, és hogy mi az, amit erről a történetről, vagy ezzel a kérdéssel kapcsolatban el tud mondani azon a... Tehát a kommunikáció szinten, ami optimális, mondjuk a Pista való kommunikáció, vagy bácsival való kommunikáció, tehát elmondja, hogy ő erről ezt tudja, szerintem ebben a történetben a választás az ez is eszközött van, és ő ezt javasolja, mert... Oké, okay, de akkor egy hadd hát fel egy van. kérdést, a TASZ egyik munkatársával beszélgetett emlékezetem szerint a Klubrádióban valaki, talán Dési János volt, de nem akarok hülyeséget mondani és emlékezetem szerint a TASZ munkatársa volt. A következő párbeszéd hangzott el, emlékezetből mondom, ha tévednék, akkor elnézést kérek. És ott egyebek között az oltással kapcsolatban annak adott esetben kötelezővé tétele ellen az szólt, hogy miután ez az oltás egy új dolog, és nem lehet tudni azt, hogy milyen következményei vannak, és egyébként jelen pillanatban így hangzott el, de ha rosszul emlékszem, még egyszer elnézést, akkor az összeszereplőt szüntessük meg, és akkor tegyük be helyette más, egy képzel dolgot. Az hangzott el, hogy ezzel kapcsolatban, mint az oltással kapcsolatban, ha annak bármilyen következménye van, mármint az oltással összefüggő következménye van, záros határidőn belül vagy záros határidőn kívül, de az összefüggésbe hozható az oltással, akkor ezzel kapcsolatban az államnak, mint olyannak, nincs jóvátételi kötelezettség a Szúnak abban az értelmében, hogy felelősséget vállal azért, amit egyébként az oltás, az illetőből kivált. Ha érthető, amit mondok, felejtsük el a klubrádiót, felejtsük el a tasz mindegyik szereplő én vagyok. Ez a kérdés megválaszolható? Vagy erre te nem tudsz válaszolni? Úgy működik ez a rendszer, hogy abban az esetben, hogyha azok a bizonyos hatóságok bár most nem csak az oltásról van szóval bármilyen gyógyszer, bármilyen beavatkozásra kapcsolatban engedélyt adnak annak a beavatkozáshoz az és az egy ö, olyan eseményel zárul, ami nem kívánatos, de úgy egyébként tudtuk, hogy ilyesmi előfordulhat, akkor azzal kapcsolatban semmilyen kötelezettséges senkinek nincs, mert felsoroltatott, hogyha valakinek, mit tudom, én visszatér a, az előző. Például eltört a keze, és azt be kell gipszelni, akkor az esetek egy nagyon ö, csekély százalékában a gipsz alatt ö, olyan dolgok történhetnek, amelyek ö, úgy egyébként kellemetlen egészségű következménnyel járnak. Magyarul az illetőnek kárat származik belőle, de ezt mindenki tudta előre, és ez benne, benne van a bankra. Jó, de hogyha valamilyen, szóval valamilyen elváltozás történik, akkor a gyógyszergyártót kéne perelni, vagy kit? Senkit nem kell perelni, abban az esetben, hogyha a gyógyszergyártó, illetőleg a hatóság mindent megtett azért, igen? hogy ezt a gyógyszert nyilvánosságról és tökéletesen láss, be lehet perelni, de ennek a pernek nem lesz eredménye, mert hogy ez a per, gyakorlatilag ö, olyan helyzetet fog teremteni, hogy igen, ők mindent megtettek, erről a plusz információról nem tudtak, és innentől kezdve van nekik dolguk, de nem a kártérítés. Volt olyan helyzet korábban a történelemben számos alkalommal, amikor egy gyógyszer előmértékű kipróbálása még nem történt meg. Ennek megfelelően akkor mindenféle károsodása... Nagyon jól beszélsz, ezt, drága rá. barátom. Pontosan az a kérdés, hogy itt most a sürgősség okán el lehet-e mondani, hmm. hogy pontosan annyi idő telt el, amit egyébként normális időben a húslevesnek biztosítani kell, és most nem mondták azt, hogy a húslevesnek általában fél óráig kell főzni, főnie, de most elég 10 perc is, és most valójában valaki ennek a szószoros értelmében ennek a tíz percnek a következő kell uh, lenyelnie? Uh -huh. Ezt most mindegy, mind ketten tudjuk, meg mindenki tudja, aki ezzel foglalkozik, hogy a, a védőoltásokkal kapcsolatban több éves uh, hatás, eredményesség, vagy mit tudom, ilyen információk nem állnak rendelkezésre, mert hogy ugye pontosan egy év és néz, tíz napja tudjuk egyáltalán, hogy ezt a vírus hogy néz ki. Tehát ennek megszámítani több éves tapasztalatunk ezzel kapcsolatban nem lehet. Azzal a védőoltással kapcsolatban sincs több éves tapasztalatunk, ami ma már elérhető, és egyébként én magam is felvettem a múlt mert Én hogy az, is összes, szeretném. Ami ug, összességében X ideje áll csak rendelkezésre. Tehát ezt én tudomásul vettem, hogy itt most van egy bizonyos kockázat, ezt a kockázatot én végig gondoltam saját magam tekintetében, és azt láttam a legkisebbnek, hogy én elmegyek és beoltatom magam. Valójában az a két, az egyik kezedben az volt, hogy megbetegedhetsz, a másik kezedben pedig az volt, hogy beoltanak, Igen. járjon együtt bármivel is. Hát bármivel nem, mert azért az a tisztában voltam, hogy körülbelül mi kell járhat együtt, és úgy gondoltam, hogy az a bizonyos kockázat, amiről most ebben a pillanatban még nem tudok, ami valószínűleg zéró, tehát nem zárott zéro zéró de nem kénylegesen zéró, azt én bevállalom annak fejében, hogy lehetőség szerint itt 60 évesen oké, okay. én, egy én teljesen egyetértek veled, én a magam részéről pontosan ugyanezen az elven szeretnék hozzájutni, független attól, hogy nem vagyok <coughs> egészségügyi dolgozó, és 65 évesen múltam el még, és talán krónikus beteg sem vagyok. Uh, most ugye, ha tetszik, a vírus szkeptikusoknak, vagy oltás skeptikusoknak kedveztem, holott nem, semmilyen kedvezés nem volt bennem, legfeljebb elővettem a kontraérveket. Ha most a pró érveket veszük figyelembe, ami mellette végig kiálltál, és amely gyakorlatilag arról szól, hogy ha a Duna emelkedik, akkor ki a gátakra. Jól beszélek? Igen. De ha ki a gátakra, az nem egy tetszőleges kérdés, az az védelemnek meg kell tennie. Tudom, hogy nem vagy jogász. Valójában mi áll szemben azzal, hogy miután a koronavírus járvány következményei pontosan olyan mértékben beláthatatlanok, vagy beláthatók, amit az emberek az elmúlt időben tapasztaltak, és szereztek kellő tapasztalatot az úgyben, hogy legyen, tudjanak mire hivatkozni, még akkor is, ha visszautasítják. Mert akkor a tekintetben volt, szereztek tapasztalatot, hogy ők azt mondták, hogy nekik hat, millió hajszáluk van, vagy 6 milliárd és a 6 milliárd hajszáló emberekre nem hat a vírus. De őket is figyelembe véve, ez mennyiben nem olyan, mint amikor a Duna emelkedik és ki kell menni a gátra? Mi áll az ellen, hogy ez kötelezővé tegyék, beleértve, hogy emberi jogok meg egyebek, de közben mégiscsak arról van szó, hogy az, emberi, az embernek ahhoz is van joga, hogy életben maradjon, és az életben maradáshoz egy fontos eszköz az, hogy ne betegedjen meg, mert a megbetegedésének a következményei kiszámíthatatlanok. Valószínűleg egy idővel eljön az a kérdés, hogy a törvényalkotó ezen el, el, el kell gondolkodni, hogy a koronavírussal kapcsolatos védőoltást esetlegesen eset, valamilyen populációban munkakörben, egyéb helyeken kötelező is lehet tenni. Ez még valószínűleg távoli. Vannak olyan védőoltások, amelyek életkorhoz közöttek is kötelezően beadandóak, és bizonyos, bizonyos helyzetek mentesítik csak a illetőt az alól, hogy ezt felvegye. Ennek társadalmi és egészségjókai vannak. Itt még ennél a betegségnél egyrészt maga a fertőző képessége sem olyan mértékű, mint mondjuk a fekete vagy a kanyarúi másrészt pedig ö, ténylegesen a védőltársra kapcsolatos összes ö... Tapasztalatom, ami nem áll rendelkezésre, hogy kötelezővé lehetne tenni, de ez bekövetkezik. Nem, nem kacifántos-e az, és akkor papír nélkül mondom, és remélem, hogy jól mondom a tartalmat, hogy a szemlővel, akit nem oltanak be már, mint egészségügyi dolgozót, az két naponta tesztelik. Azt sem tudom, hogy a két naponta való tesztelésnek kiállja e, a, a cehét. Tehát azért ebben van valami nonszensz. Vagy hát, nincs. Ugye... Mindenkét, magának ennek a történetnek is két oldala van, tehát az egyik oldalon nyilván. Ne igaz, a, az, amit mondok, tényleg így van? Én nem tudom, hogy így van -e egyébként erről, nekem nincs uh, igazándiból információm. Nem, nem emlékszem, hogy olvastam volna ezzel kapcsolatban bármiféle belső, vagy utasítást, vagy levelet, de elkezdett elkezdeni a figyelmet, nem tudom. De ha esetleg így van, akkor ez ugye meg, uh, tehát végig gondolható a munkáltató részéről is, akár ezt a szönyvészeti egyetemen, akár máshol is, hogy abban az esetben, hogyha uh, itt van, van ez nagy marcellel való interjú a Szabad Európában, amennyiben a munkai kockázatértékelés alapján csak nézem az időt. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzéshez elengedhetetlen a dolgozók immunizálása. A munkáltató elrendelheti azt a hatályos szabályok alapján, mint mondja Nagy Marcell. Ebben az irányban mutat például a Semmelweis Egyetem döntése is. Az alkalmazottak vagy beoltják, az alkalmazottakat vagy beoltatják, vagy két naponta teszteltetik magukat. Mm. Ez létezik, tehát van, van ilyen rendelet és jogszabály, amelyik a munkáltatónak megadja, ezt a megadja. a fegyveres testvezeteknél is tudom, hogy bizonyos hatóságoknál, olyanoknál, akik folyamatosan nagyon sok emberrel találkoznak, és itt tovább, ez bekövetkezhet. Az, hogy ez itt a, a beoltatás kontra nem jöhet dolgozni, vagy a beutatás kontra kötelező tesztelés, ezzel kapcsolatban nem gondoltam még végig, hogy milyen, hogy ez helyes vagy helytelen. Elképzelhető, hogy maga a tesztelést, az köteleződé tenni nem lehet, de azt viszont el tudom képzelni, hogy mondjuk feltételül lehet szapni, hogy akkor lehet bejönni a munkahelyre, hogyha vagy be van ott, vagy pedig tesztel igazul, hogy ügyényen, éppen tudja, hogy nem éppen Tehát nem tehát Kicsit kacifántosan, de jogi megoldással ez valószínűleg úgy nagyjából rendben van. Én ezt értem, de abban egyetérteszem velem, hogy ez olyan ágas, bogas helyzetet teremt, amiben egy érdeklődő kívülálló is nehezen ismeri ki magát, mert van egy olyan szituáció, ahol jóha sok információ van, és van egy olyan szituáció, ahol szintén jóha sok információ van, de, minden, de nincs minden egyes információhoz egy bezegatila, aki elmagyarázza. És abban a pillanatban, hogy nincs ott a bezegila, abban a pillanatban valakinek valami úgy üthet szöget a fejében, hogy az közben elállja az útját annak a folyamatnak, amit egyébként a beoltó vagy beoltató el akarna érni. Hát... Érted? Engem Igen. megzavar az, amiről tegnap is beszéltünk telefonon, hogy eddig nem tudom. Négy embert lehetett beoltani egy ampulából, vagy öt embert, de most kiderült, hogy abban több hatóanyag, vagy több anyag van, és akkor hatot is lehet. Én ez nem vagyok hozzászokva. Én azt gondolom egész egyszerre, mint egy primitív magyar állampolgár, hogy egy hentes van velem szembe, aki rányomja a kisujját a mérlegre, hogy valójában azt mérjék, és ne a párizsét. Nem mondasz, hogy nem Hú. érted. Értem, értem. Hát erre azt szoktam mondani, hogy nagyon régen, érziózókos barátomnak a mondásával, hogy mondtam, mondtam, most már mást mondok. Tehát, hogy vannak olyan változat. Változások az ember környezetében, meg az információ tartalmában, amelyek alapján képes módosítani a korábban egyébként itt megszűné álláspontját. Szerintem egyébként egy teljesen logikus lépés volt az, hogy az adott nagyobb kiterelésű videótest tartalmazó üvegből talán egyet több embert is be lehet oltani. Egyszerűen ebben az a szükségszerűség. Így mozgatja ezt a döntést, hogy minél több ember jusson De hozzá neked ebben a, a, teljesen igazad van a de az emberek ahhoz vannak szokva, hogy az egyliteres teljes dobozban nincs 12 decitej. <gül> Igen, gyakorlatilag annyi, hogy a pizzát az hat része, vagy esetleg két ö, szeletre vágjuk-e föl. Hát, Egyel több ember lakik Belül egy picit jobb jól vagy nem tudom, nem tudok már több Jó, mondani, Én azt tud, én neked nem mondani, nem mondani, hogy, tudom neked mondani, hogy szerintem a mai beszélgetés arra biztos, hogy alkalmat teremt, hogy a közeljövőben, hogyha lesz pregnáns érdeklődés, hogy más feltesen kérdést, amit én legfeljebb tolmácsolni fog, jelleg olyan a helyzet, hogy egy telefonvonal van, én őszintén, remélem, hogy rövidesen kettő, vagy három is adásba kapcsolatod, de kettő untig elegendő nincs szükségem háromra. Most nem tudom megtenni, tehát most hirtelen egy olyan dolg jutott eszembe, amire a mostani infrastruktúra független, hogy nagyon szép géppark van előttem, de most telefonos helyzet nem teszi lehetővé azt, hogy két ember egyszerre vonalban legyen. Amint lesz, igénybe fogom venni a szolgáltatásaidat, ha rendelkezésre Az, mert ezek olyan kérdések, amelyekre az emberek választ várnak, és abban a pillanatban, hogy nem kapják meg, elbizonytalodnak. Nagyon Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre. Azt akkor várom az egyéb irányú telefonodat. Köszönöm a rendelkezésre. Igen Szia. Köszönöm a Van még hova fejlődünk? Ami ugye azt jelenti, hogy már ilyen gombom is van, hogy öm, őszintén remélem, hogy a jövő hétre már, de még február előtt mindenképpen lesz mód arra, hogy egy olyan telefon hibridálja rendelkezésre, ahol két ember egymással is beszélhet. Igen. Várjon csak. Igen. Hogy jó reggelt, én eleve azt nem értem, hogy miért csinálnak eleve ugyanolyan hatóanyagú, többféle gyógyszert is, amiről beszélt, de bemegy a gyógyszertárba. És arra arra nem megvan nem van a válaszot, ugye arról van szó, hogy vannak különböző, most valami szakszavat, szó nem jut az eszembe, hogy valaminek lejár a licensze, és onnantól kezdve azt más is gyárthatja, és így aztán egy adott terméknek lesznek hat, hasonló hatóanyag tartalmú vetétársaik. Tehát az így, így jön lét. Aha, aha, aha, Igen, igen, igen. Tehát mindegyiknek hát, van, van erre egy szakszó, talán valaki majd be fog tudni telefonálni, lesz még erre annyi idő, és ő el tudja mondani, hogy ez hogy működik. Jó, köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Viszont, ha Sikerült most olyan helyzetbe hozni ezt a telefont, hogy nem tudom kikapcsolni a hallgatót. Ilyen még se volt. 9 óra elmúlt úgyhogy fogalmam nincs, hogy meddig vagyunk a elvileg maradunk addig, amíg van petmeteni, de semmi garancia Jó reggelt Jó reggelt Igen, Igen, köszönöm szépen a segítséget Nincs. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipszis. Hogyha nem ez volt az utolsó adás, akkor holnap fél hét után ismét találkozunk távol létemben, el lehet érni a döröpont, tehát kisdékisr. Fialajanos ez a nevem, kukacgmail.com e-mail címen. 9 óráig tartok, a ne tartson 9 óra 3 percig. Viszont hallásra!